Stab it with their stealing eyes But they just can't Nyilván köhögés nélkül nem kezdhetek el egy műsort. Olyan nincs, hogy Olyan köhögés nincs. <gül> <gül> Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Oroszlán műsorunk, amely parasportokkal, par parasportolókkal foglalkozik. Népes csapatot <gül> várunk Viktor ide, ennek így az egyharmada megérkezett. Igen, a többiek sajnos dugóva kerültek, úgyhogy ők majd érkeznek. Igen, ők egy kicsit később csatlakoznak be, de hát akkor be is mutatnám a kedves vendégünket. Remélem jól fogom mondani. Tepsis László, a sport start körese kommunikációs vezetője? Jól mondtam? Operatív vezetője. Operatív vezetője. Bocsánat, majdnem jó volt. Igen, szeretettel üdvözöllek itt a műsorban. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Énk... Az Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek közöttetek. Um, itt ülsz már egy bő és nagyon-nagyon jó uh, dolgokról, nagyon jó formákról, nagyon jó mentalitásról tettél számomra bizonyságot, és nagyon tetszik a szemléleted, ahogy így a parasportokhoz állsz. Kérlek, mutasd be akkor az Egyesületet egy kicsit. Mióta létezik, mi volt az az indok, ami miatt szerettétek volna Székesfehérváron indítani ezt az egészet? Mi az, ami vezérelt? Nyugodtan tiéd a terep. Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat. Gyakorlatilag két évvel ezelőtt kezdtünk el ebben az egyesületben gondolkodni. Én előtte ö, munkálkodtam hagyományos sportegyesületben. An annál az apropóval kifolyólag, hogy az én fiam élsportoló, és tulajdonképpen így a család életében folyamatosan jelen volt a sport. És akkor a fiam első sportágának a a judónak az edzőjével megismer, eh, akkoriban megismerkedve, vagy újra ismerkedve kezdtünk el abban gondolkodni, hogy a judó, mint eh, alapsportággal kezdjünk egy, elindítani egy egyesületet. Ez gyakorlatilag eh, két éve tavasszal volt, és ezzel a tevékenységgel kezdtünk. És ott a judó, eh, judóból eh, megismertem eh, jó pár parasportolót, köztük látássérült parasportolókat is, és hát az Istvánnal, illetve a feleségemmel, aki a, az Egyesületnek az elnöke, ő, ő, ők velük közösen így ez a kis csapat eldöntötte, hogy akkor ebben az irányban mindenképpen tovább lépnénk, és elkezdtünk sportprogramokat szervezni fogyatékossággal élő személyekkel, illetve sportolókkal, és kvázi ilyen rócsószerűen jártuk az általános iskolákat, illetve most idéntől már járjuk a, az obodákat is. Csak Székesfehérvágon, vagy az egész országban? Alapvetően mi Fehérváron szeretnénk tevékenykedünk, és, és, de voltunk egyébként a, a, a csörgőlabda miatt, mert ugye lett egy csörgőlabda csapatunk is, a csörgőlabda miatt voltunk megye megye a megyén kívül is. És, és de alapvetően mi mindenképpen Fejér megye és székesfehérvár vár az, ami, az, amiben mi gondolkodunk. Tehát így uh, ez, ezt a régiót próbáljátok a, így van, mm. Így van, így van, ezt a régiót próbáljuk meg lefedni a parasportágakkal. Tök jó, nagyon jó. Említetted, hogy a gyermeked is sportoló, Ugye ez indított el titeket tulajdonképpen ezen az úton. Mm. Ezután a gócsó után mi volt a következő lépés, amit itt így megtettetek? A, gyakorlatilag a kezdetettől fogva ö, bővíteni akartuk a, a bemutatható sportágakat, és a, miután a fiam ő röplabdázik, így az ülő röplabda ké, ö, szembe jött velünk, és ö, tulajdonképpen ez volt a másik sportág, amit a judó mellett bevontunk ezekbe a, a, a, a úgymond bemutatókba és hát nagyon-nagyon népszerű lett ez a, ez, a, ez a fajta szemléletformálás érzékenyítés, és folyamatosan próbáljuk a, bővíteni a, az elérhető parasportágokat, úgyhogy most már van tandem kerékpárunk, van grundbirkózásunk, van ö, ö, futásunk, látássérült uh -huh. futás is, Uh -huh. illetve, illetve gyakorlatilag vannak még olyan típusú tevékenységek, ugye tematikusan épülnek fel ezek a szemléletformáló érzékenyítő programjaink, amik látássérültek által használható társas játékok, illetve egyéb szemléletformáló eszközök, vagy bemutatható eszközöket is használunk ezeken a foglalkozásokon, és bővültünk az, óvodai, az óvodák irányába is, Úgyhogy folyamatosan havi szinten minimum két ilyen típusú rendezvényt vagy, vagy eseményt szoktunk szervezni. Fehérvári óvodákban, illetve általános iskolákban, de középiskolai partnerünk is van. Annyit tudni kell, hogy Székesfehérváváros, város önkormányzata abszolút támogatja az ilyen típusú kezdeményezéseket, és mellette pedig a Fogyatékosok Diákszport Szövetségével vettük fel a kapcsolatot, és hát immáron egy éve aktív partnerei vagyunk a, a szer, ennek a szervezetnek is, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ez fejlődő dolog. Folyamatosan tanulunk mi is, és hát a jövőben nagyon komoly terveink vannak ezzel a fajta tevékenységgel is, és egyéb más olyan tevékenységekkel, amihez amihez kapcsolhatók a fogyatékossággal élők, illetve idéntől elkezdtünk, illetve tavaly ősztől elkezdtünk fogyatékkal élőkkel nek is biztosítani mozgásos foglalkozásokat. Fú, ez, ez kemény, ez nagyon jól hangzik. Menjünk le az alapokhoz. Nagyon sok műsorban, bejegyzésben, meg, meg interjúkban már kifejtettem azt, hogy nekem a vessző paripám, hogy... Az edukáció hiány az oda vezet, hogy egy kicsit le van maradva ugye, a fogyatékkal élőknek a mindennapi bemutatása, illetve a parasportok lehetőségének a, az ismertetése. Említetted, hogy óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban is tartotok edu edukatív előadásokat. Menjünk le mondjuk a legkisebbekhez. Egy óvodában mit tapasztalsz? milyen hangulattal fogadják a gyermekek, illetve a pedagógusok, óvónők, gondozók, hogy parasportot hirdető, parasportot népszerűsítő Egyesület élkezik hozzájuk. Szerintem, bocsánat még ehhez az egészhez, hogy szerintem pontosan itt kellene kezdeni a, az ilyesfajta fajta jellegű tájékoztatásnak az elkezdését. Teljesen jól látod. Mi azt gondoljuk, hogy nem lehet, korán, nem lehet korán kezdeni ezt a dolgot, illetve ez így nem teljesen nem igaz. Nem korán, igen. Így van. Mi egyébként folyamatosan próbálunk olyan eszközöket használni, ami az adott korcsoportnak megfelelő. Tehát egy óvodai szemléletformálás, az teljesen más tematikájú, mint mondjuk egy középiskolai. Hát, igen, teljesen más érdeklőd, teljesen más a célközönség ilyen tekintetben. Én azt gondolom, hogy én még nem találkoztam olyan oktatási intézménnyel, óvodával, illetve olyan pedagógussal, aki ezt ne fogadta volna szívesen. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek a, a mindennapok részének kéne lennie ennek a fajta edukációnak, és ez ugye nem csak a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos és közvetlenül hozzájuk kötődő dolgokat jelenti az én számomra, de most beszéljünk erről a, a témakörről. Én azt gondolom, hogy, hogy a pedagógusok, hogyha erről többet tudnának és, és kapnának ezzel kapcsolatban segítséget, és több segítséget kapnának ezzel kapcsolatban, akkor már a, az óvodai szintéren kialakulná egy olyan alapkészség, vagy olyan alapképesség a a gyermekek vonatkozásában, ami sokkal jobban megkönnyítené a későbbi ö, társadalmi... És a későbbi társadalmi beágyazottságát ennek a, ennek a dolognak, ugyanis ez számomra sokkal többet jelent ez a fajta ö, fogyatékossággal, illetve fogyatékkal élő emberekkel való foglalkozás, mint, mint egy egyirányú foglalkozás. Ugyanis a, a fogyatékkal és fogyatékossággal élő emberek ö, abszolút, ö, olyan értékeket hordoznak, olyan, olyan, ö, olyan ö, dolgokra, olyan szemszögből világítanak rá, az ép emberekkel kapcsolatos egymás közötti kommunikációtól elkezdve, minden olyan ö, dologra, ami, ami a mindennapi életünkben is előnyünkre válik, amit szerintem mással nem lehet ö, pótolni. Uh -huh. És ezt, ha tárgyiasítom, mi kitaláltuk azt, hogy a a fogyatékossággal élő, mondjuk parasportágak vonatkozásában, miután a feleségem mozgásfejlesztő pedagógus, így megvizsgáltuk ezeknek a mozgáskészletét, illetve eszközkészletét ezeknek a sportágaknak, és ezekkel a sportágakkal nagyon-nagyon jól fejleszthetőek az épp gyermekek is. Szerintem ezt ilyen kontextusban még direkte módon nem gondolta végig senki, legalábbis nem, nem hallottam ilyen típusú Dolgot, hogy ezt így, ilyen szemszögből nézik, de például egy csörgőlabda olyan képességeket fejleszt azáltal, hogy mindenki egységesen ö, ö, ö, szemtakaróval vagy? végzi ezt a, ezt a tevékenységet, ami, ami abszolút fejlesztési potenciált rejt az épgyermekeknél, és egyébként az ESEN is és a menes. Egyéni fejlesztést igénylő gyermekek esetében is. És ugyanez igaz például egy, egy vak pingpongra, egy ülőről plabdára, már, már van, egy, van egy fizikai része is gyakorlatilag, és van egy, van egy olyan olyan mentális része is ennek a dolognak, ami, ami miután komfortzónán kívüli tevékenységet végeznek, abszolút fejleszti az ő egymással való kommunikációjukat, az épgyermekekre gondolok, az együttműködési képességüket, készségüket. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó dolog ezeknek a sportágaknak a, a beintegrálása. Úgyhogy van is egy ilyen típusú ötletünk egyébként, hogy például csörgőlabdát középiskolai környezetben mondjuk a testnevelés órák keretében, tematikus órákkal, hogy ne csak egy, mondjuk három-négy havonta elmenjünk az intézménybe, hanem mondjuk a testnevelő tanárok, illetve a pedagógus kollégákkal közösen mondjuk beillesztenénk ilyen parasportágakat tan, a tan, tanrendben hmm. tulajdonképpen. Úgyhogy van is ilyen irányú gondolatunk. Ennek a szakmai programnak a megvalósítását szeptemberre gondoltuk, hogy akkor elindulunk. Most azért azt tudni kell, hogy valószínűleg elég nagy változások lesznek a az oktatási területeken is, és mi szeretnénk, hogyha ez a terület, a parasportágak területe sokkal aktívabban szerepelne mondjuk az új nemzeti alaptantervbe. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy, e, hogy. És ezt mi alá is tudjuk támasztani egyébként. Tehát láthatóan fejlődnek a gyerekek, hogyha az épp gyermekek is az ilyen sportágaknak az űzésével. Igen, pont ezt akartam mondani, szerintem ez egy nagyon előre haladott, és nagyon fejleszthető vonal lenne, hogyha bevezetnék a tantervbe ezt a, ezt a konkrét, konkrét programot, amit itt most te leírtál, <kül> mert szerintem akkor, már bocsánat, leegyszerűsítem a dolgot, sokkal egyszerűbben, és sokkal önzetlenebbül, sokkal önkéntesebben kísérnék át, mondjuk a tehát a zebrán, ugye a srácok egyébként, mert azért én, mint látássérült ember tapasztalom azt, hogy inkább a telefon nyomkodva mennek át a a Puskás-Ferenc stadionnál a Kerepesi úton, ami nem éppen egy biztonságos átkelőhely, és szerintem nagyon jó jellemformáló lehetne ez a fiatalok számára, hogyha egy ilyen dolog bekerülnehetne a tantervbe a magyar oktatásban, és nagyon 21. századi lenne, hiszen a paralimpiának nézettségi rekordja volt 2024-ben például, és hát azért, azért elég menő szerintem paralimpiai bajnoknak is lenni. Teljesen egyetértek veled. Én azt gondolom, hogy ennek a mindennapi a mindennapoknak a részeinek kéne lenni, és erre egy nagyon jó terep tulajdonképpen a, a mozgás, a sport. Nagyon jó terep a testnevelés óra. Ezáltal tényleg úgy tudjuk edukálni, illetve úgy tudunk személyet formálni, játékos és sportos formában, ami, ha beépül tényleg a a mindennapok rutinjába akkor már nem, probléma, nem lesz probléma az, hogy mondjuk a látás sérültnek a botos kezét fogjuk meg, mert és próbáljuk meg átvezetni az ebrán a mm, botos kézzel, igen. ami ami egy alap dolog szerintem, hogy, hogy, hogy, hogy hát nem tesszük, illetve nem kezdjük el a a vakvezetők útját simogatni, mikor rajta van a hám, tehát hogy azért, és ezeket be lehet vezetni. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha megvan az a, a sport ilyen szempontból, egy közvetítő eszköz is lehet ehhez, és ha ezt mondjuk heti szinten tudják gyakorolni, akár órarendi keretben, akár változatosan, Ö, tulajdonképpen, sőt, hát ugye miután említettem, hogy itt a, a, a, a csörgőlabdát, ö, űzhetik, ugye a magyar szabályrendszer szerint lehet űzni épp ö, embereknek is, Igen. ugye ö, gyakorlatilag szemtakaróval. Innentől kezdve egy középiskolában egy 11.-es, 12.-es középiskolás abszolút lehet... Ö, csörgőlabda csapattag is itt Magyarországon, ezáltal ugye népszerűsítjük a sportágat, ezáltal nem csak mondjuk 8 csapat lesz a baj vagy 10 csapat lesz a bajnokságban, és hát mindenki mindig ugyanazzal játszik, hanem teljesen jól lehetne tömegesíteni ezt a dolgot, és e, tulajdonképpen, hát most mondhatnám azt stílszerűen, hogy e, Ö, több legyet ütünk egy csapásra, most nagyon leegyszerűsítve, mert népszerűsítjük a sportágat, népszerűsít szemléletformálunk, társadalmi haszna szerintem nagyon-nagyon komoly lenne ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy én bízom benne, hogy ö, nyitott fületre fog találni ez a fajta gondolkodásunk, úgyhogy mi a magunk eszközeivel biztos, hogy fogunk ezért tenni. székesejő a város egyébként ö, abszolút nyitott erre a erre a, a, a fajta gondolatiságra, és én azt gondolom, hogy a jövő útja ez. Egyébként hozzáteszem, hogy vannak olyan nyugat-európai országok, ahol ebben sokkal jobban előrébb ebben a témakörben, és nem kérdés az, hogy az ilyen típusú sportágakat használják, és beépítik a tanrendjükbe. Igen, említetted ezt a, ezt a dolgot, hogy a... Az ép emberek ugye részt például a magyar csörgőlabda bajnokságban. Ugye én ezt speciál tapasztalom pont ellenetek. Ugye a mefob bajnokságában úgy van, hogy egy látássérült egyetemi hallgató vezeti az épp sportolókat a csapatban. Ő tanítja meg őket erre a játékot, És a mefobon például ez a rendszer már nagyon-nagyon jól működik. Én ezt simán most így fejben tovább gondoltam, míg beszéltél. És. Például gimnáziumok között is lehetne egy jó kis Budapest bajnokságot rendezni, elmegy egy-egy látásségült edukatív jelleggel megtanítani a, a sport alapjait, tesi tanároknak átadni azt a, azt a tudást, amivel, amivel már meg tudja őket szintén tanítani a játék minden lényeges pontjára, és egy nagyon jó kis bajnokságot lehetne ebből a, levezényelni, vagy éppen csatlakozhatnának mondjuk a különböző látásségült iskolákból, a, a sportolók, tanulók, diákok ezekhez a gimnáziumokhoz. Szóval ez egy nagyon jó ötlet, amit itt mondasz. Mit szólnál például ahhoz, ha ez a másik veszőparipám, hogy a több közvetítés lenne, tehát direkte. Tehát például a, a sportcsatornákon elindulna egy olyan kezdeményezés, hogy a a parasport eseményeket elkezdjék közvetíteni. Teszem azt: úszóverseny, csörgőlabda-bajnokság, nyilván. Minden olyan emészhető és lendületes jó sportágat mutatnának, amit be tudnak fogadni a magyar emberek. Na azért itt a kulcskérdés az, még mindig így 2026-ban, hogy Béla, Józsi, Pista, Manyika néni be tudja elfogadni ezt az egészet, mert nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkozok, akik nem hajlandóok ezt befogadni, mert nehogy már me amputált kezű pingpongozót, vagy bocsánat, asztalítenishez nézzem. Tehát sajnos ez van. Mindenképpen marketingelni kell, jobban kell marketingelni a parasportágakat. Egyébként most mondok egy, egy gyakorlati példát erre. Fehérvár röpl, röplapdat a nem rossz, igen. Nem rossz. igen. Ö, és én azt gondolom, hogy ö, miután a, az ülőröplabdát is ö, lehet űzni épp embereknek, így már van egy olyan bázisunk, annyi a különbség, hogy lerakom a hálót arra a méletre, és ugyanazon a pályán gyakorlatilag játszanak a, a az labdában a játékosok. És ott is meg van határozva, hogy hány épp játékos játszik, és hány kell, hogy megfeleljen annak az alapszabályrendszernek. Alapvetően itt minden a, a, a mennyiségről szól, tehát először bázist kell építeni egy sportágnak, tehát hogy minél többen gyakorolják a sportágat. És vele párhuzamosan, én azt gondolom, hogy fel kell építeni ennek a, a brendjét, fel kell építeni azt, hogy, hogy ez, ez eljusson a a, a, a úgymond fogyasztókhoz. Felfedezzék uh, ezt a sportot. Így van, és uh -huh. még sok más Tehát Én tulajdonképpen uh, amióta követem, jobban követem a parasportágakat, illetve ezeket a versenyeket, teljesen le leámulok például azt, hogy a gólbolt, uh, bocsánat, a csörp, mondom, le, tehát le, a csörgőlabdát le, külföldön, milyen, szint ő, milyen szinten űzik, tehát, hogy, uh -huh. és milyen közönség előtt űzik, meg milyen hangulata van ennek, vagy egy ülőröplabdá. Tehát most meg kell említenem Kertész robertető egy, egy olyan parasportoló, egy magyar parasportoló, egy lábamputált parasportoló, akit én egyébként nagyon tisztelek, és le az ő teljesíteni előtt, aki a, a röplabdában ugye Olaszország a top, és Igen. ő ott a... Ott a, a, a zülőröplabdát is, több ezres tömegek elő tűzik. Hm. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan jemborik vannak, és, és ez, egy, ez egy közösségi élmény. Tehát, hogy, hogy ott, ott, ott családok ki tudnak menni, és most nem akarok megint visszamutogatni, de például a magyar röplabdát is, az épröplabdát tulajdonképpen... Ö, jóval kevesebben nézik még a top szinten is, mint mondjuk Olaszországban egy ülő örök labdát. Tehát, hogy ö, ö, ebből látszik, hogy mennyire le van maradva a parasportágoknak a, a marketingje. Én szerintem ez egyébként ez onnan is datálódik ez a dolog, hogy va, és itt kapcsolódnék az óvodai részhez, hogy ennek van egy hosszabb távú folyamat része, amikor ugye elkezdem a, kor, a kiskorban már a, a, ezt a fajta ö, tevékenységet, ö, mert utána a, a kisgyermekből egyszer lesz majd nagyobb gyermek, utána meg lesz felnőtt, és akkor már nem lesz neki ö, idegen, amikor szembe jön egyrészt az utcán egy látássérült, egy egy végtaban egy kerekeszékes, hanem rögtön tudja hova kapcsolni, és ha folyamatos ez, a, ez, a, ez az edukáció, folyamatos ez a szemléletformás folyamatosan találkozik ezzel a dologgal, akkor már a sportágak sem, amit ugye a sérültek vagy a fogyatékossággal élők üszetnek, sem lesz neki idegen. Tehát ez, egy, ez így függ össze. És az élsportból tudnék hozni egy példát. Nem mindenkiből lesz olimpikon, nem mindenkiből lesz élsportoló, világbajnok de akiből nem lesz, megszereti a sportágat, ő belőle lesz a néző, ő belőle lesz a szponzor, ő belőle lesz a mecénás. Öh, és én azt gondolom, hogy ezt tudatosan kellett volna építeni, öh, öh, és kellene építeni, és én úgy gondolom, és ez kritika is, mind, a, mind a, a, az épsportágakat vezető szervezetek vonatkozásában, mint a fogyatékossággal élő öh, szakszövetségekhez rendelt sportágak vonatkozásában, hogy ez nem történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy nekem sport szerető emberként életemben először két évvel ezelőtt fogtam csörgőlabdát a kezembe, és azt se tudtam, hogy mit mi fánterem. Úgy, hogy engem érdekel minden sportág, meg minden sport. Tehát hogy szerintem ez, ez, ez probléma. Én, én azt gondolom, hogy, hogy most van egy lehetőség, én úgy gondolom egy a sport vonatkozásában is. Én biztos, hogy azon leszek, hogy ezt a dolgot ezt ö, ö, segítsem, mind a én mikrokörnyezetemben, mind pedig, ha van rá lehetőségem, akkor akár országos szinten is. Szuper. Viktor, ez, egy, ez egy szép fékszó szerintem az első blokknak a végére. Úgyhogy egy is folytatjuk. Folytatódik az oroszlán műsorunk, és megérkeztek késő vendégeink, akik a dugó miatt sajnos nem értek ide időben, úgyhogy hagyom is őket kibontakozni és bemutatkozni. Sziasztok, Bányi Csaba a fodis a sportigazgatója. Múltkor már voltunk itt Így, talán egy, igen. Két egy hónapja. hónapja igen. Az már egy hónapja volt. Annyi mentségünk legyen, hogy a hát dugócs az egyik kérdés volt, a másik meg, hogy egy számunkra nagyon szívmelengető ok miatt késtünk. Ma rendeztük az Országos Tenisz olimpiai Döntőnket, amiben olyan létszám, meg olyan tudású fiatalok vettek részt, ami sajnos végül azt indokolta, hogy elkéstünk, mert nem számítottunk részben ekkora létszámra, részben pedig, hogy ilyen hosszú labdamenetek fognak kialakulni, Azért általában amatőr sportnál az jellemző, jellemző, hogyha az egyik játékos egy picit jobb, mint a másik, ez igaz teniszre, tollasra, azt Bár egy tences, bármire, akkor ott 6-0-11-0, ami éppen az adott sportákban jellemző. És itt nem, itt tájbreekek alakultak ki a teljesen a ország különböző részéből jövő ö, diákok között. Úgyhogy, iszonyú volt, volt olyan, olyan set, ami egy órás volt. Hát ez gyakorlatilag a Djokovic, Nadal, Federer környéki. Ö, idő, időeredmények, hmm. és tényleg iszonyatosan ügyesek voltak. Azért voltak ö, közepesen félprofi játékosok is, akiknek ö, Máté Gábor hallássérült bajnok bajnoka az edzője, és az ő tanítványai játszották azért a döntőst, étszerűen, de iszonyatosan ö, jó játékosok jöttek tanulásban akarályozottak közül is, meg a hallássérültek közül is. Nem rossz, Van egy téma, kérem szépen az elkövetkezendő másfél órában és köszönhetjük még Vajtóli hágdat. Sziasztok! Velem is találkoztatok már talán akkor egy hónappal ezelőtt. Már nagyon vártuk az alkalmat, hogy mikor jöttünk vissza hozzátok, mert annyira jól éreztük magunkat. És tényleg, hogy a Csabi mondta, elnézést a késés hát ilyen gyokovicsi magasságok után, hát muszáj voltunk ezt, ezt megvárni. Valahogy meg kellett védenem magunkat. Így van, igen. igen. De tényleg így volt, fantasztikus volt a... És ugye azt az, az, az még elfelejtettük mondani, hogy ez volt a legelső Magyarországon fogyatékos, országos teniszdiák olimpia döntő, úgyhogy nagyon büszkék vagyunkára, hogy sikerült összehozni. Gratulálok. Ha lenne ez... ilyen effektem, most tapsolnék. Yeah, <gül> tapsolunk mi? Tapsolunk. Meg reméljük a hallgatók is tapsolnak és csettintenek most otthon erre. Uh, még egyszer köszi, hogy jöttetek. Nagyon sok témát hoztatok, úgy tudom, ismét. Uh, még egy kicsit kanyagodjunk vissza Székesfehérvára szerintem, mert uh, nagyon belemelegettünk itt ebbe a témában. Úgyhogy... Uh, Folytassuk ezzel, hogy a szabadidős tevékenység, ugye nem mindenki vergúvávalódik csapatba, ö, valakinek az egyéni sportok ugye sokkal jobban fekszenek. Nekik mit tudtok ajánlani az Egyesülettel? Futás, uh -huh. ö, szakemberrel, tehát ö, olyan, olyan ö, szakemberrel, aki dolgozott, illetve foglalkozott már ö, látássérült sportolóval. A judo egyértelmű, az alapsportág az egyesületünknek a judo. Igen. Van egy szuper edzőnk, Szolnok István, ő abszolút egy olyan, olyan nagybetűs ember, aki, akinek szintén a szívügye ez a tevékenység. A futás egyébként a Csernoclókás a, a Edina csinálja a futást, ő egy elég ismert futó Fehérvár és környékén sőt. Gond, mondhatom azt, hogy futóberkekben ő egy ismert, szak, ö, ismert ember, illetve szakember ismert, nálunk mindenki ö, szakember, pedagógus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus szakedző, tehát hogy ö, mi erre különösen odafigyelünk, hogy csak olyan ö, emberekkel munkálkodunk együtt, akik, ö, akik ö, ezt az ügyet is magukénak érzik. Illetve, illetve időszakosan ki, le, ugye ki lehet próbálni, ugye hát csapatsporták tekintetében, ugye csörgőlabda, ülőröplabda, illetve tandem kerékpár. Ez egy, ugye nekünk a sportigazgatónk a Nagy Gergő testnevelési egyetemen is dolgozik mellette párhuzamosan. Egyébként ő volt a fiamnak az edzője, ő ex játékos volt, illetve ex csapatnak volt az edzője és ő az, aki a sportos részben még abszolút segít nekünk, amellett, hogy nekem a besegít az operatív munkában is. Ő csörgőlabdázik, ugye? Ő csörgőlabdázik, igen. És jó, akkor megvan, kinek kell gólt lőnöm egy hónap múlva. Igen, és akkor ha már egy csap, akkor csapjam már le a alacsony labdát, ugye, mert golborról beszélünk. Most megnéztem, megtaláltam nagy nehezen online az eredményeket, és ugye Megnéztem, és rajta van a góllövő listán, kérem szépen. Mm. Tehát a góllövő listán az első oldalon tíz, tíz van felsorolva, rajta van az utolsó helyen, az első tíznek az utolsó helyén, tizediként a Nagy Gergely. És hát ő ugye azért élsportoló volt, ő azért, ő azért máshogy, áll, máshogy áll a kezében a labda. Egyébként a gólból egy elképesztő, nekem nagyon tetszik, én ugye két fordulón is voltam már, illetve láttam, tapasztaltam élőbe. Őszinten leszek én egyszer próbáltam ki, és egyszer eltaláltak rögtön, és én rögtön éreztem azt, hogy hogy, hogy, én, hogy fogalmazok? Tehát van, van tumpító felület rajtam, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, de azért ez egy nagyon kemény sportág. Tehát lehet ezt szépítgetni, hogy, ennek, hogy ez egy ilyen, egy ilyen nagyon úgymond mond történet, de ez egy, ez egy kőkemény sportág, egy nagyon szép sportág, és én azt gondolom, hogy sokkal többre hivatott, mint ahol most jelenleg uh, tart, én úgy gondolom, uh, és uh, hát én azon leszek, vagy mi azon leszünk, hogy, uh, hogy uh, hát népszerűsítsük. Úgyhogy van lehetőség kipróbálni ezeket, időszakosan lehetőség van nálunk uh, vakpimpongra is, uh, gyakorlatilag, Uh, és uh, hát a, most a Tandem kerékpár a, a Galambos Krisztán tapasztalati szakértők, látássérült tapasztalati szakértőknek van egy hiper -szuper Tandem kerékpárja uh, amit most leszervizelt uh, nekünk az egyik Fehérvári uh, kerékpáros egyesület és hát a Zicsi ligetben Fehérváron, majd erről külön szólok hogy milyen programunk volt uh, most hétvégén ilyen nagyszabás programban rettünk részt nagyon-nagyon élvezték hogy a Zicsi liget most ellenleg nem árnyas fáj között, mert le, van, le kellett kertészeti okok miatt vágda, vágni a fákat, vissza kellett vágni, de nagyon élvezték a tandem kerékpározás, mint a Krisztián a Gergő irányításával, mint pedig a Szilvi szintén a Gergő irányításával. Úgyhogy egy 4 óra, húsz percre el elvesztettük őket onnan a sátrunktól. Nem létező éveket használtak. Abszolút, és hát ez egy viszonylag jó minőségű kerékpár, úgyhogy már tervezik azt, hogy a Velencei tó körül akkor elkezdenék a, a gyakorlásokat. Én mondtam nekik, hogy abszolút támogatunk minden ilyen kezdeményezést, mert én azt gondolom, hogy hogy minden ilyen közösen végzett tevékenység, már ha csak kívülről nézem, ahogy ők bicikliznek, készítettem róluk videókat, hát ö, már nekem öröm volt látni azt, illetve hallani, hogy ezt hogy élik ők meg. Mind a ketten mm -hmm. egyébként. Szuper. Egy mondatra visszatékva a csörgő labdága. itt az élményed, élményedet megosztottad. Életem első edzőtábog a kettő évvel ezelőtt, Dabas Kovács Attila, ország egyik legjobb játékosa, mondta az edzőnk, a Páni hogy jó, hát akkor most jön a játék. Na most Attila izomból fejbevágott engem, és lerepült a szemvédőm, és még a számszéle is egy kicsit felszakadt, úgyhogy nekem ez volt az első élményem a, a, az edzésen meg a lövésekkel kapcsolatban. Odaig el voltam, mint Marci Hevesen, amíg a, úgy dobálgatta nekem a labdát a Robi, hogy érezzem. Szóval igen, tehát ez nem az, amikor dobáljuk egymástak a labdát és közben simogatjuk is. Elég kemény. Két napos edzőt hétvégén, azért úgy, vasárnap este már nem szívesen állok fel onnan a, a úgymond parkett úgy, hogy megfágadva mind lelkileg, mind fizikálisan. Kék Ö, zöld foltokkal gondolom? Tehát az a az szegénysége a... nem látom, hogy de valószínűleg igen. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy valószínűleg igen, kék zöld foltokkal, meg, meg lazább fogsorral. De amúgy nagyon élvezhető dolog, a listát meg nem mondom el, hogy kivezeti, mert szerintem a Viktor tudja, de nem mondja be. Um, Én nem mondok semmit, okay, azt csak halkan. Oké, okay, köszi. <gül> um, igen, a tandem, tandem, ez tök jó egyébként, hogy így ilyen szabadtéri... Rendezvények vannak, én, én ezeket nagyon élem, hogy megtapasztalják a látáségült emberek az, hogy milyen érzés egy ö, bicikliszerű járművel ö, közlekedni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Ricci Csabiti, milyen ö, kapcsolatban álltok ezzel az egyesülettel? Mi az összefonódási terület? A Így van. A sportstart kör esével. Így, így. Olyan nehezen mondtam ki, hogy háromszor kértem meg, hogy el a nevüket itt I az adás Igen, én is próbáltam artikulálni, mert elég sok elsőbetű van benne. A, a Lacival tavaly talál... Hogy is volt tavaly. ez? Tavaly. Hát, Most hát beszéltél. Tavaly az úszó országos én diák, diák olimpián, ahol egyébként zárója kezdődik, rekordot döntött szintén a részvételi szám. Úgyhogy akkor találkoztunk a Lacival először, és ö, talán akkor mesélted, hogy mennyi programotok, ötletetek, meg tervetek van, és hogy ez, ez teljesen, teljesen párhuzamosan megy azzal, amit egyébként mi is csinálunk. Úgyhogy, ö, úgyhogy itt egymás kezébe csaptunk, és akkor elindultunk ezen az úton. Én nem is tudom, hogy a leges legelső programunk az mi volt, amit közösen csináltunk. Hát most nem tudom, elhangzott-e, hogy a, most volt a Cerbon a félmaraton. Igen, igen. És ugye ezt, a, ezt az Alba triatlon szervezte, de az e, a Fodis esélyegyenlőségi futam részt, ami aztán esélyegyenlőségi futamként futott, ezt, ezt igazából mi elindítottuk, megölöktük, de gyakorlatilag a, a Laciék vitték végig, tehát azt kell uh -huh. mondanom, hogy ez, ez igazából már a végén az ő szervezésük volt, úgyhogy ezért köszönet érte. És euh, még, még ide annyi hogy, hogy kitérőt hogy tegyek, hogy... Rengeteg, tehát elképesztő mennyiségű munkánk van, például a válogatott is most van uh, világbajnokságon, talán pont most játszanak mérkőzés, de e erről majd később. Kettő Re kezdődött. Igen? igen, igen, igen. Rengeteg diákolimpia döntünk van, tényleg elképesztő mennyiségű sportprogramok, mikroképzés, tehát nagyon rettenetesen sok a, a, a munkánk, és annyira nem tudtuk ezt behírelni, amennyire egyébként szerettük volna, és uh, így is 200-nál több ember jelentkezett rá, de tényleg úgy, hogy. Uh, hogy, hogy Gyakorlatilag ezt minimálba toltuk le, uh -huh. ennek a kommunikációját, és, és, és marha jól így is, tehát mondjuk 200 ember jelentkezett Szerint. rá. Azért néhány évvel ezelőtt ilyen számokat nemhogy nem, nem, nem, nem láttunk, de el sem tudtuk képzelni, hogy ez. Hát ez... mi voltunk gyerekek? Akkor hát ilyen? Az, de, figyelj, aki, aki fogyatékossággal élő volt, hát azért most tegyük a szívünkre kezünk, ez az általános iskában egy sitok szó volt, sajnos. Hát, hogy ne, hogy ne. Tehát ilyen. És most meg ebbe dolgozunk, szóval ilyen. egészen megváltozott a világ. De visszakanyarodva az előző kérdésedre... Hála Istennek! Igen, igen, igen. Bocsánat. Igen. Nem. A kérdésre válaszolva ugye egy évvel ezelőtt találkoztunk, körülbelül ma majdhogy nem napra pontosan egy éve, az Országos Úszót Diákolimpia döntőn, és, és akkor talán elindult egy munka, menet közben, közben elkezdtük összerakni, de szintén itt is a, a Laciék inkább a szintén első Fodis Országos Küzdősport Diákolimpia döntőt, ez egy, ilyen, ez, egy, ez egy ilyen összvér a szó legnemesebb értelmében, mert hogy több sportágat szeretne ez a, az Országos Dierg döntő. Ugye itt mellett közben elég sokat egyeztetünk erről, ez volt talán a középutas uh -huh. uh, történetünk, és akkor ma pedig ott vagyunk, hogy már túl vagyunk az első uh, CERBON a félmaraton esélyegyenlőségi futam szervezésén. Ami már meg is történt. Ez így van. Szuperg. Csabi? Én is, ehhez a kapcsolatunkhoz nem tudnék többet hozzáfúzni, igen, mennyi, eddig, de elég bimbózónak tűnik a kapcsolat. De jó, tehát akkor úgy néz ki, hogy jövő az fényes lett így a szervezet és az Egyesület között. Abszolút igen, nagyon jó. Szuper, szuper. Rajtunk biztos, hogy nem fog múlni, és pont most számoltam össze, hogy hát a májusi programjaink is... De igen, el, el akartam kitérni, a kíváncsi vagyok. Uh, tehát, uh... Jövő éten, pénteken ugye Fehérvár sportos város, abszolút a, az önkormányzat támogatja ezt a sportot, és nálunk sportmajális is van, többek között van egy külön sportmajál is. Hm. A Petőfi Parkból indul a, a, a tömeg, a, a város sportegyesületei által delegált sportolók és sportvezetők indulnak el a Bregyó sportcentrumba. Na most azért ez tudni kell, hogy ez egy olyan menet, ahol több ezer ember ö, megy végig a városnak a fő útján, a Palotai úton, és akkor így a Bregyó közben érkezünk, akkor egy egész napot Jamboree veszi a kezdetét. Ö, és orra, ez, sör, mi Sörmi, Wiesli, minden? Ö, gyakorlatilag igen, ezt elárulatom. Tavaly volt nekünk az első ilyen ö, majálisunk, és hát nagyon jól sikerült, mert uh -huh. hát vittem Sört is, meg Véslit is. Meg volt is. Tehát mindent is vittünk. Az igazság az, hogy, hogy ez egy sport, alapvetően sportos rendezvény, de azért a régi kellékek is előkerülnek néha-néha, mert hát a sportember is szokott virsit illetve sört inni. Úgyhogy ez lesz jövő héten, pénteken. Utána, utána lesz két rendezvényünk még májusba, óvodai szintéren, két szemléletformáló formáló rendezvényünk. Itt, ide is beviszem a csörgő, beviszük a csörgőlabdát. Egyébként mm. uh, itt a, a Szilvivel és a Krisztiánnal ők tartanak ilyen társasjátékos uh, egyéb ilyen programokat, és akkor én pedig külön a csörgőlabdával az ő szintjükön játszom a erkőcökkel. Mellette, ez már három, mellette lesz 22-én a, a High fi Builderbe ez egy nagyon-nagyon jó falmászó terem, mm. tavaly decemberben nyitottak, egy nagyon proaktív, Csapat, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó szakmai színvonalon űzik ezt, és ott lesz az esélykörrel közösen egy, az esélykör tagjaival és az esélykörrel közösen egy rendezvényünk, ahol a sportos vonalnak a nagyobb részét mi fogjuk vinni, és azt gondolom ez eddig négy, és még volt, ja igen, és lesz egy az Arany János egymivel, ugye a speciális iskolának a középiskolai részével, Megkértek minket, hogy menjünk ki a kihívás napi rendezvényükre a judóval, úgyhogy a judo edzőnk Szolnok István fog kimenni hozzájuk, és autista sni is, BTMes középiskolásoknak fogunk tartani egy ilyen bemutató judo edzést, amiben természetesen minden rendezvényünk az teljesen úgy épül fel, hogy bevonjuk a, a résztvevő közönséget, közönséget is, úgyhogy ezek teljesen ö, ö, ilyen interaktív történetek. Úgyhogy tulajdonképpen így lesz csupán öt rendezvényünk. Uh, Valaki egy, igazság... egy egész évben nem tud ennyit felmutatni egyébként, már bocsánat itt mindenkitől. Uh, Igen. Erről beszélgettünk adás előtt, és megbeszéltük ezt a, ezt a témakört, Igen. és kértétek, hogy uh, uh, hogy fogalmaznak. Finoman fogok fogalmazni ezzel kapcsolatban. Igen, uh -huh. mi aktívabbak vagyunk, mint a többiek, és akkor a, szerintem igen. ezzel elegáns. Elegál, igen, igen. igen. Tiszteletes. a labdát, te meg elegánsan lecsaptad, igen. Ö, tehát én azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy, hogy uh -huh. mi, mi azért extrém módon próbáljuk ezt az egész tevékenységet végezni. A paras, ö, ugyanis én nem tartom azt jó dolognak, hogy a parasport napja előtt egy héttel meg Utána egy héttel, február 22 előtt, meg utána mm. egy héttel ráirányítjuk a fókuszt erre a témakörre, és utána úgy nagyjából el is van felejtve. Is van felejtve. Tehát erről beszéltünk az első blogban, hogy ez folyamatos tevékenységnek gondolom én. És hát ott a parasport napján, ott konkrétan négy nap alatt négy rendezvényünk volt. Ugye közte volt egy hétvége, ott jártunk egy Budapesti iskolában is, jártunk egy apostagi intézményben a Magyar Szövetség felkérésére, jártunk a Bugátpál Technikumba, és jártunk a nem is tudom, hol voltunk még, még egy, egy iskolában programmal. Ja, igen, várom bocsánat, egy, uh -huh. ott voltunk ö, ö, ö, ö, csörgőlabdával. Úgyhogy ott ö, elég, ö, elég elfáradtunk. De egyébként ö, én azt gondolom, hogy ezt csak így lehet csinálni. Tehát, ö, sehogy máshogy. Sehogy félsz. máshogy, igen. Félgőzzel nem lehet. Ö, annyi, hogy folyamatosan fejlesztjük ezeket a tematikus foglalkozásokat, és én, én úgy gondolom, hogy jó irányba fejlődünk és hát mellette pedig júniusban szeretnénk megrendezni ezt a olimpiát, amiről a Ricsi beszélt. Hát uh -huh. ö, ö, igyekszünk ö, megtalálni azt a fajta formációt, akár összevon, akár pározomos épek ö, versenyzők bevonásával is, egy tematikus programmal. Ö, azért azt tudni kell, hogy a, mint minden parasportákban meg fogyatékossággal sportágakban sportágakban azért ö, ö, még nehezebb a helyzet, mint, a, mint az ép sportágakban létszám tekintetében. Igen. Tehát fontos lenne, és itt kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, a népszerűsítésre ennek a sportágnak, mert ha ne, senki nem tud róla, akkor senki nem fogja űzni. Egyébként a Fodis ezért rengeteget tesz, hogy népszerűsítse a sportágakat, ezeket a sportágakat. Igen. Um, Köszönjük. Igen, <gül> <számáját>. igen <gül> uh, ez a reklámáját. Igen. Ez tény akkor erről a júniusi rendezvényről, kicsi hogyha egy kicsit beszélnél, fölkeltett az érdeklődésem. Arra gondolsz, hogy én, magán nem a Masters lb teniszbe? Nem, vagy. épp Vagy éppen egy, most egy másik dolog. Én a... meg? Jó, ezt is megtudtuk, igen. Igen, igen, igen, természetesen. Csabi? Szerintem inkább az Aldi, Aldi női futógállára. Tudom, tudom. Ott pedig a, ugye a Fodis megint csinál egy esélyegyelőségi futamot, uh -huh. ahogy a szerbben a félmaratonon is, meg a tavalyi évben a spármaratonon is. Uh -huh. Idén bővítjük a, a kalendáriumunkat, és az Aldi női futógállán is lesz Fodis esélyegyelőségi futam, ahol szintén minden egyes fogyatékossági kategóriát várunk, meg éppeket is és itt egy kilométeres távot teljesítenek a versenyzők, méghozzá a Festői Városligetben. Uh -huh. Eddig minden, ez a 31. Aldinói futógála lesz, és eddig a Városliget volt a, a fő helyszín, Ö, bocsánat, Népliget, most pedig Városliget lesz a fő helyszín. Ott a futópálya, ami ki van építve, gondolom, akkor az a... vagy maga... maga... A pályakijelölés az még folyamatosan zajlik, mert elég sok kategória lesz az magán a gálán, és ahogy a, a mi kategóriánk, az pontosan meddig, az még kialakítás alatt van, de egy-egy kilométeres távot tudnak teljesíteni majd a kilátogatók. Itt, ha nem is tudjuk valószínűleg elérni majd a tavalyi rekordszámunkat, ami a Spar volt az 1200 főt, de egy ilyen 600-800 főre számítunk most uh, reálisan. Ez mi, mikor van pontosan? Ez június 7-e vasárnap. Vagyok. Egy, én egy én már vagyok, akkor van. Én én kérdősz, számítunk rá, illetve az egész csapatra, a stávra, a célra nem kérdés, hogy uh -huh. számítunk és a sportstart körre? Meg ha már a reklámhelye, akkor a fodis a weboldalán már él a regisztráció és ö, lehet nyugodtan regisztrálni egyénileg is, csoportosan is. Jó, hát akkor Viktor. Sőt, erről majd írunk egy írásbeli beszámolót is, természetesen a strádának a híroldalán amit ugyanúgy közlíteszünk mi is minden csatornánkon. Köszönjük Teljes, szóval. Természetesen teljesen ingyenes a regisztráció, folyatékossággal élőknek és egy egyaránt. Természetesen mi is teljesen ingyenesen bocsátjuk ezt. A... Na szóval jö, ha, ha, legalábbis, a, legalábbis egyenlő. A, a, a további tartalmak este 11 után egy bizonyos csatornága kapcsolva. <gül> Igen. De, de, de, de, Igen. Ha, de ha már ennyire elcsúsztunk, akkor, akkor engedjétek meg, mert itt a kollégák is hallgatják a rádiót és az előbb kaptunk a kollégáktól egy üzenetet, hogy nem merjük bemondani, hogy Doresz imádunk, Úgyhogy mm. engedjétek meg, hogy a kollégáinkat is hagyjuk üdvözlőjük, és dore És imádunk. Nyugodtan. És nála visszakapcsolnék azért a szabadidős sporteseményünkre is. Igen. Említsük meg, ha már uh, most az a téma, hogy milyen eseményeink lesznek. Lenger Dora a szabadidős eseményekért uh, felelős munkatársunk. Őt imádjuk. Őt imádjuk, van. a többi kollégát is. Őt is személy szerint, meg a munkáját is, mert uh, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezeken az eseményeken tényleg ilyen létszámot érjünk el, mint amiket elérünk. Készítsd e, e, a pénztárcádat, a Dóri. Ez, amire most számítunk, az Aldi Futogálán is, ez nem csak egy ilyen légből kapott, tehát mindegyes visszajelzésünk az, hogy ez, ez egy reális szám lesz. Ez a 600-800 fő körülbelül. Mm -hmm. Szuper. Itt, jó, ha betűzhetném, szeretném megköszönni a, a Dórinak, illetve az Adriennek a, a munkáját, ami, ami, ami kellett ahhoz, hogy ez a dolog úgy menjen és olyan mederbe folyjon, hogy uh, ilyen sikeres volt a, lett a Czerbona félmaraton. Uh, és azért egy picikis személyes dolog. Uh, tavalyi évben uh, volt Zamárdiban, augusztusban egy, uh, egy uh, szintén foriszos rendezvény, és már akkor így uh, képben volt uh, nekünk, hogy hát mi szeretnénk ilyen típusú rendezvényben gondolkodni, ilyen inkluzív rendezvényben, Fehérváris környékén, mert hát uh, annak ellenére, hogy vannak erre vonatkozó kezdeményezések a régióban, ezek nem tudtak kiterjedni. Most a zopogba nem menjünk bele, de úgy döntöttünk, hogy akkor mi leszünk az úttörők ilyen tekintetbe, és elmentünk erre az Zamárdi futamra. Na most mi ugyan mentünk el oda a látásérül tapasztalati szakértünkkel Krisztiánnal és a sportigazgatónkkal a Nagy Ergővel, mi beültünk az autóba és elmentünk, de hát egy jó sportembernél mindig van a kocsiba ugye sporteszköz, és hát talált benne egy futócipőt, meg még egy futócipőt, de nem hmm. volt zokni. Na most euh, akkor gyorsan menjünk el zoknit venni, és akkor beszéltünk Adriennel figyelj, Adrián mondom, meg tudjátok oldani, hogy benevezzük. Azt a nekünk megoldják. Mondom, oké. Okay. Úgyhogy mindenféle edzés és egyéb ö, ö, előkészület nélkül, gyakorlatilag beneveztünk erre a versenyre, és a Krisztián és a Gergő lefutotta ezt a távot, és hát nagyon-nagyon élvezték ezt Ez az egész. Mennyi volt, mekkora táv? Na most tudtam, hogy meg fogod kérdezni, és fogalmam sincs, hogy mekkora volt. Azt tudom, hogy elindultak, elmentek, és utána körülbelül egy olyan 8-10 perc, vagy 10-12 perc múlva ért. Tehát ilyen nem volt túl mm. hosszú időszak, nem fáradtak el, hát, tehát ez, ez volt nekem gyanús, nem volt, de gyanús volt, hogy nem fáradtatok el, és hogy ilyen jó edzésben vagytok, mert a Gergőről tudtuk, mert ő mindig sportol, de azt mondja, simán. És akkor kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy akkor, hát akkor ha legközelebb lesz ilyen mi lenne, ha ők is futnának, és akkor itt kötnék át, hogy utána szerveztünk egy rendezvényt, Burján Zsigmond, ő egy média személyiség Fehérváron. ő őnek amputálták a lábát, és Hát a magyar, hogy fogalmazzak? A para parasporták is olyan helyzetben vannak, amilyen helyzetben vannak, de az olyan emberek, akiknek amputációjuk volt például, és újra szeretnének aktívabban sportolni, és nem olyan lábbal, mint ami a, a kalózoknak volt a. Hajón, hanem hmm. rendes olyan lábbal, ami, ami egy aktív láb, azoknak mi? zsebben nyúlós ez a téma. Tehát az, azt tudni kell, hogy egy ilyen láb az ilyen két-két és fél millió forint, tehát ez e tolindul. indul. És ez nem a robotzsarúnak a lába, hanem ez egy olyan láb, amivel lehet aktívabb életet élni. És hmm. hát ugye erre, erre, okay. ez, ez egy hívó szó volt nekünk, hogy akkor összeraktuk, hogy akkor futás, meg, és akkor szerveztünk egy futást gyakorlatilag, ami olyan jól sikerült, hogy ö, ezt októberben szerveztük ezt a futást, és decemberbe összejött, decemberre összejött ez a fajta gyűjtésből neki az adaptív, ö, aktív lábára gyakorlatilag a pénz. Való. Úgyhogy azóta ő a rendezvényekre eljön, egyébként biciklizik a lábbal, és, ö, és gyakorol, és ez, és pont egyébként a a, a Csernus Lukács aki a futunk ő neki a személyi edzője, és ő végez vele olyan gyakorlatokat, amivel, mert azért ez nem úgy van, hogy csak főrakom a lábat, és rögtön tudok vele Pászol. teljes érteni, hanem erre, erre rá kell tanulni, és ő, ők együtt munkálkodnak ebbe a dologba. És akkor itt kötnék át a Czerbonna fél maratonra, amiben tényleg nagyon nagy segítséget kaptunk a fodisztól, nagyon nagy segítséget kaptunk egyébként az triatlontól is, mert ez egy akkora rendezvény volt, tehát hogy ez Fehérvári léptékkel a legnagyobb futó esemény, nagy komoly múltal, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó sikerült ez az esélyelőségi futam, és Megmondom őszintén, hogy ö, ö, a mai napig vagyok tőle, mert annyi pozitív élmény jött, ö, annyi pozitív visszajelzést kaptunk, hogy, hogy jó úton járunk. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, amiket ö, a ricsék is csinálnak, ezeket igenis csinálni kell, mert ö, sokkal többet adnak, mint ami, ami, amit kvázi úgymond elvizet. E, el, el, így vagy. van, tehát amit elképzeltem, ahhoz képest sokkal többet kapunk ö, ö, ebbe vissza, és ezt vissza is igazolják egyébként a... A, akik részt vettek rajta, és akik pedig figyelték. És még egy személyes dolog, csak hogy itt rengeteg futóverseny lesz, hogy mennyire szombat, ö, ugye ez olyan rendezvény volt, hogy péntek, szombat, vasárnap, és tematikus napok voltak, és a szombati napon mi kitelepültünk ö, ö, szemléletformálás érzékenyítős programunkkal. Tandem pár mindenféle ilyen játék, és a gyermekeket megszólítottuk ezzel a dologgal, és odajött egy apuka a kislányával, és többen is odajöttek, és az egyik például azt mondta, hogy Megmutattuk neki ugye a telefonos applikációtokat, amikor ugye fel lehet hívni egy segítőt, aki ugye megmondja, hogy mi van a képen. Uh -huh, uh -huh. És bemutattuk ezt, be, ez a programunknak része is. És nagyon kedves hölgyek és urak vannak a telefon másik végén. És ugye ők is részben önkéntesek, tulajdonképpen. És az apukának annyira megtetszett, hogy ő azt mondta, hogy ő a nyáron ő szeretne csatlakozni ez a csapathoz, hogy mi a teendő. Hát a tapasztalat szakértőink megadták a szokásos irányt, is? és a kisgyereknek is nagyon tetszett. És hát szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerint, az esegyelőségi futamon, amikor meglátták a Krisztiánt és a Gergőt, akik a szombati eseményen is ott voltak, kik voltak a legnagyobb szürkő, szurkolók nekik? a Dobbal, Nádi Hegedűvel? Ők. Hmm. Tehát, hogy szombaton tapasztalásuk volt ilyen témában, lesz egy kimenetele ennek a dolognak, és már vasárnap ők kimentek az esegyelőségi futamra, és szurkoltak, a Krisztiának és a Gergőnek. Tehát, hogy Mert látták és tapasztalták így van. az, az etukáció és, és, és, és ezek szerintem szerintem ezek, ezek a legfontosabb dolgok, én úgy gondolom. Igen. Egyébként itt szeretném megköszönni a Bugát iskolának, szakképző iskolának, aki abszolút mellé állt az úgy egy egészségügyi oktatási olyan uh -huh. intézmény, ahol pedagógusokat is oktatnak. A filmia kap központ, fogyatékosság élőknek élőknek a nappali otthona, és rengeteg olyan. Zalag gerszeken túlról jö, is jöttek erre uh -huh. a rendezvényre hmm. ö, ö, gyakorlatilag alapítványok is jöttek oda, és öröm, öröm volt az arcokon. Tehát én azt gondolom, hogy a következő rendezvényeitek is, amíg Amik, uh, amiket csináltok. Hát ha, ha ugy ugyanilyen sikeresek vagy sikeresebbek lesznek, akkor a foglalkozás már elérte a célját. Ez I így van. Igen, igen. Még <coughs> annyit engedjetek meg, hogy beszúrjak ide, hogy uh, tényleg ez ugye nem arról szól, hogy most elmegy az ember és fut, és uh, nem otthon van, hanem elmegy, jó, tacsit, kicsit mozog. Aha, az is nagyon-nagyon fontos, elképesztően fontos, hogy talán az egészség a legfontosabb. <coughs> De nekünk, mint Fodis, uh, talán ez a legfontosabb feladatunk, és ez egy elképesztően jó visszajelzés, hogy ahogy a Laci is mondta, hogy, hogy azért itt, itt, itt több száz ember hmm. ö, gyakorlatilag a jó ügyért fut, és ö, ez csak egy esemény. És hogyha ezt éves szinten nézzük, itt arról beszélhetünk hogy ez több ezer ember, több tízezer ember. vagy akár több ugye. tízezer ember, akinek ugye fölnyitjuk a szemét ezzel, és régen, amikor én ide kerültem a Fodixhoz tíz évvel ezelőtt, akkor ugye azt mondtuk, hogy na elmegyünk, egy érzékenyítő előadást megtartunk az iskolába, érzékenyítő foglalkozások, és akkor az olyan picit olyan életidegen volt, olyan furcsa volt, és akkor néhány évvel ezelőtt ez átalakult a köznyelvbe szemlélet formálása, ahogy a Lassi is most hivatkozik erre. És gyakorlatilag ez a jelentősége ezeknek a futásoknak, meg az ilyen szabadidős programoknak, hogy a szemléletet igyekszünk megváltoztatni mindannyian, Így van, pontosan, akik ezzel foglalkoznak. Igen, igen. Viszont ismételtem belétek folytom a szót egy pár percereig, egy-két szemet, aztán jövünk. Jó? Jó. is a blue shoots up through the stony ground there's no room no space to run in this town you're out of luck and the reason that you had to care the traffic is stuck and you're not moving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 Tuna fleets clearing the sea out See the bed when fires at night See the oil feels at first light folytatódik az oroszlán szív, és el kell áruljam a kedves hallgatóknak, hogy miután itt Viktor egy kis zenét kapcsoló ugyanúgy, ugyanolyan jó hangulatba folytatódik a beszélgetés közöttünk, és uh, lehet, hogy évfélig is el itt, szerintem annyi témáról tudnánk beszélni. Um, Hol folytassuk, srácok? Feldobom a labdát, jó? Ki, ki az, aki ráéri, félig, és ki az, aki nem? Én dolgozok, de Most mi azt, ég... hogy ő racionálisabb. Tehát mi mindig álmodozunk, mindig tervezhetünk itt a kollégákkal. Csabi azt mondja, hogy jó, akkor most megyünk csinálunk, Ne álmodozunk, hanem csináljuk. Ha eléri az le... aktualitásokat, szeretem mindig mondani. Álmodozni hát akkor, azt Csabi. Mindig csak úgy. A majd eskavacsor az, az ágyba. a fogyászán nagyon fontos, hogy három fő területünk van. diák és a versenysport. Eddig nagyon sokat beszéltünk a szabadidőről. Úgyhogy most egy kicsit átkalandozva a másik kettőre. A versenysport részlegünknél nagyon, most van talán az évben a legfontosabb tíz napunk, ugyanis a, a Fodic delegálja a magyar látássérült SAK akik most Petrovácsban, Montenegróban szerepelnek a világbajnokságon. Ez egy 22 nemzetből álló világbajnokság. Itt nem kell arra gondolni, hogy ez leeredukálódik Európára, ugyanis összességében több a nem európai, iszonyatos uh, milyen helyekről képesek eljönni országok, van most is Kenyából, Venezuelából, meg meg annyi ázsiai országból, e, csak nem a... Kínából. Kínából is vannak, mm. igen, igen. <gül> <gül> okay. igen. És ezt a 22 nemzetből álló uh, ranglistában áll, most jelenleg 9. helyen a, a magyar válogatott. Hmm. Ú, úgy állunk, hogy uh, ugye itt ez a svájci rendszerű lebonyolításban 9 mérkőzés játszik mindegyik válogatott, és ebből kialakul a végén egy tabella, és ez dönti el a, igazából a, a rangsort. És ebben állunk most a 9. helyen, két győzelem, egy döntetlen és kettő darab vereséggel. És ugye azt, hogy mikor kivel játszunk, azt ugye nem tudjuk sosem, mert ugye mindig a adott lebonyolítás dönti el, hogy a svájci rendszer szerint épp meg kivel játszom majd aznap délután de aki szeretné, ezt is lehet követni szintén a Fodisnak az oldalán. Négy, és általában minden nap négykor kezdődnek a mérkőzések, és általában attól függően, ugyan, hogy soknál azért nem lehet tudni, lehet, hogy egy óra alatt végem van egy csak de lehet, hogy négy. De mennek folyamatosan most is a mérkőzések. Ez a verseny, verseny részünk. I illetve, okay. bocsánat, akkor még ha már elkezdtük a versenykét, két nagyon, -nagyon ö, fontos, és azt gondolom, hogy a jövőre nézve ez valószínűleg egy mérföld, mérföldkő lesz ugyanis a curling szövetséggel uh, sikerült megegyeznünk, hogy uh, az értelmi fogyatékosoknak a floor curling, tehát ugye ez a uh, pályánére, hát va, van a para része is, de azt most nem szeretném, mert ugye ez egy kicsit más terület, de hogy az értelmi fogyatékossággal élőknek szóló részt, azt a szövetséggel együttműködve, ugye ezt Fodis fogja valószínűleg a jövőben szervezni, mint egy ilyen szakági feladat, úgyhogy a, a köring szövetséggel nagyon szoros a kapcsolatunk, és ezt, ezt nagyon örülünk, hogy ezt így sikerült kalap alá hozni, ezt a megállapodást, illetve még egy ilyen szakági feladatot sikerült a Fodisnak elhozni, illetve együttműködést kötni. Ez pedig ugye, hogy a Csabi mondta, hogy a vaksak, tehát a látássérültek saki, az eddig is a Fodisznak volt a szakági sportszövetségi feladata, de most úgy néz ki, hogy a teljes parasakkért a fodis felelhet a jövőben. Ez azt jelenti, hogy a, ugye most már nem csak a látássérültek, hanem a mozgásérültek, a hallássérültek, kerekeszé... Igen, és a, és a szervátülteteteknek a sakja. És uh, ide tartozhat, ugye? Mert eddig a Parasak az ezeket a, ezeket a sérés specifikumokat ölelte föl. És lesz is idén Parasak uh, Olimpia, és erre már a fodít delegálja majd a, a válogatottat. Ez itt hol lesz, vagy? Nem, ez uh, Kazaksztánban. Hmm. A szomszédba. A szomszédba, csak beülnek az autóba. Érdekeség, is tudtam egyébként az összes Kazaksztán a ezek nagy-sok nagy nemzetek egyébként, ö, épeknél is, és fogyatékossággal élőknél is. Hát ez most nem mondod, ezt é, Soha nem ütöttem Ez volna egy be ilyen a napi, napi érdekesség. <gül> Igen, ma is tanultunk valami érdekességet. Igen. Illetve, ha már ilyen nemzetközi vizekre uh -huh. vezünk, tippeljétek meg, hogy ki volt az a három futamon vagy futáson részevő a Cervon, a félmaratonon. Milyen országból jött, a, jött három olyan sportoló, amin én konkrétan teljesen lehidaltam, hogy onnan eljöttek? Nekem egyetlen tippem lenne, mert amikor a 18 kerületben dolgoztam, akkor nagyon meglepődtem, hogy ott volt etióp futó ezeken a családi futónapokon. Az én tippem az egy etióp futó lenne. Na, én is Afrika felé mennék. Én akkor maradok Ázsiánon. Ó, persze, ilyen <gül> nagy... <gül> hát akkor... Persze, jó, hogy nem azt mondjuk a földbolygóról érkeztek futók. Na, elmondom nektek, hogy oda jött hozzánk három emberke, és hát optikailag láttuk rajtuk, hogy kelet, kelet irányba jöttek, és amikor kiejtették a angolul, hogy honnan jöttek, és azt mondták, hogy Észak-Korea. És tényleg Észak-Korea Észak voltak, és, és teljesen le voltunk döbbenve ezen a dolgon. Vissza is kérdeztünk háromszor, mert azt hittük, hogy kamuznak, de nem úgy ez... kaptak fodiszos pólót <laughs> egyébként. Mindenhol ott vagyunk. korában és én kevés polszervezet van éjszakórában, de a fodisz ott van? Az asszanut... Úgyhogy kaptak, uh, uh! kaptak egyébként, mert ők a másik futamon indultak. Rendben regisztráltak, és én vissza is néztük, hogy és gyakorlatilag gondoltam, hogy akkor már elsütöm, hogy hát, ha látni fogom az ottani tévébe majd visszanézve ezt a dologot, úgyhogy kaptak sportstratkörös oh, együtt egy másért szlogenes pólónkat is megkapták, mind a hárman méretben. Hát teljesen le voltunk, tehát ilyen sokszerűen ért minket ez a dolog. Úgyhogy hát hagy, nem, nemzetközi a mezőny, szó szerint. És hagyd kérdezem meg, ők a futóverseny miatt jöttek? Azt én nem, olyan nem mi, mentünk mi el, mert olyan, a sok volt a túl, Nagyon bátran kiver, Tehát regisztráltak, és egyértelműen visszelenőrizhetően észak-koreaiak voltak. Ez hát akkor szerintem a kedves hallgatóknak hívjuk fel a figyelmét, hogy, hogy amikor esetleg van egy észak bármilyen hír, vagy akármi a tévében, akkor legyenek kedvesek figyeljék, hogy a sportstart körülé, és a, fodisznak a polója, az látható-e az embereken? Így Komi. van, tehát Azt ilyen szinten de... nemzetköziek a sportesemények az országunkban. Az és ennek örülünk. Észak-koreai is és beteg a... Abszolút, Magyar, a sportstartkör, no majd le, lefoglalom, meg levédetem. Megyünk csörgő labdáz, ugye egész Egészen elképesztő. Nagyon, hát ez, én most, most meglepődtem egy kicsit, megmondom őszintén. Én mindenre tippeltem volna, de nem, erre az országra. Lehet, hogy a vezetői ide küldte őket, hogy fussanak egy kicsit, vagy nem tudom. Hát nézzék meg, hogy hogyan kell a másik futamokat szervezni, Kíváncsi volt, a ők Igen, nyitnak, nyitnak. Úgyhogy nagyon-nagyon hízik a májunk, köszönjük szépen a visszajelzést. Hú, jó, oké. Nem tudom, hogyan menjünk tovább. Ezután megmondom őszit. Nehéz. Nehéz. Nehéz. Most nehezzel találom a szavakat. Jó, akkor szerintem beszéljünk el van is kis mai tenisz rendezvényről, mert nagyon lelkesen. Meséltétek, mikor megérkeztetek, erre. nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem a hallgatók is, hogy milyen Gyokovics és Nadal magasságokban lévő szetteket játszottak a fiú sportolók. Mielőtt a Csabinak átadnám a szót, hogy ne legyen, ne legyen nagyon bőlére, lesz-e mondani valamit. Ugye a, az, ez az egész ez úgy indult, hogy néhány évvel ezelőtt azért a, a Tenisz szövetséggel, és a Tenisz, szövetséggel, és a, tenisz a FÉT, tehát a Fogyatékossággal Életeknek a Bizottságával, ami már dolgoztunk és találkoztunk, és, találkoztunk, és elég szoros kapcsolatban vagyunk. Tavaly a Fodiszt és a szövetség alá is írt egy együttműködési megállapodás, de akkor abban még csak az volt, hogy, hogy, hogy, hogy diákolimpiai szinten, utánpótlás szinten a fogyatékossággal élőket kutassuk föl, hogy, hogy ki az, akit ez érdekel, hát szervezünk rócsókat, mutassuk be a sportot, uh -huh. tegyük teljesen kézzel foghatóvá, és vigyük be az iskolákba ezeket a sportot. És ugye ez, ez tavaly az év második felé elindult ez a, ez a munka, és, és a rócsókat elkezdtük szervezni és ö, aztán álmodtunk egy, egy merészet, és akkor gondoltuk, hogy megkérdeztük őket, láttuk, hogy vannak, akik már most is sportolnak az egymikbe, ö, van, olyan, ö, van olyan értelmi fogyatékos ö, sportoló, aki a Speciális Olimpia Szövetség színeiben ugye, ö, indul versenyeken, Úgyhogy azt gondoltuk, hogy akkor itt az ideje megszervezni az első Diákolimpia döntőt, és akkor kiírtuk a versenyt, ugye ezt jól bepromóztuk, elküldtük az iskoláknak, akik részt vesznek a Fodicsnak a Diákolimpiai rendszerébe, és hát hat iskola. Tehát az ország szinten minden részéről érkezett hat iskola, úgyhogy erre rendkívül büszkék vagyunk. És lenne most egy taps effektünk, akkor megkérni Viktor-t és és méghozzá Vajtó Ricsinek, mert a az nem egészen, az nem egészen, á, az egész Az által említ, említett fét bizottságnak. Ugye a folyatékossággal élőknek a bizottság bizottságában már a Ricci is bizottsági tag, mm. és képviseli az egész folyatékossággal élők sportját. De minden, mindenképpen a, az enyh értem folyatékossággal élőkre hangsúlyozottan, de, de minden egyes folyatékosságiáknak a, a versenyét. Amint említettem, hogy főleg hogy fele részben hallássérültek, fele részben pedig tanulásban akadályozottak voltak. Ugye nekünk a Diákolimpiánknak a 80%-ában leginkább tanulásban akadályozottak vannak, tehát ennyi értelmi folyatékossággal élők, és azért uh, volt nagyon szívmelengető, hogy ide is ilyen sokan eljöttek, mert a, a tanulásban akadályozottak, uh, Számára nem volt nagyon eddig, ugye egy első alkalommal szerveztük meg egy részt, másrésztről pedig nem is voltak nagyon nekik versenyeik. Hásérültek körében ez egy népszerű sportág, mint siket siketlimpiai bajnokunk is van, de most már a tanulásban a is becsatlakoznak és olyan lelkesedéssel csatlakoztak be, hogy jelezték is, hogy szeretnének jönni már a következőre, még több iskolából szeretnének majd jönni, és azokban az iskolákban, akik voltak, onnan is még többen szeretnének majd jönni. Úgyhogy nagyon sikeresnek ítéltük, és jönnek a következő már bejáratot, nagyobb létszámú eseményeink. A következő lesz majd a mezei futásunk, ott egy ilyen 250-300 gyerek szokott érkezni minden évben. Tavaly pomázon volt, tehát 300 fő fölött volt. Idén vidékre egy kicsit festőjébb környezetbe viszük. Ez általában... a hát az egy pomás sem rossz. Igen, a vidék az kicsit jó, általában a, a létszámot kicsit csökkenti, de itt olyan szervező gárda lesz mellettünk is, akivel biztos vagyok benne, hogy akár ezt a 300 főt is el tudjuk érni. És minden mellett egy időben és egy helyen megszervezzük első alkalommal egy új sportágat is bevezetünk, ez a Run and Shunt, kapkod és céloz nevezető általunk tovább a tehát egy kicsit, lézelőzetet és a futást egy kicsit átgondolva a lézerránt kicsit a fogyatékossággal élőkre specializálva találtuk ki, ugye ez a lézerrán nevezető sportág úgy néz ki, hogy adott méter futás, lövészet futás, lövészet és így a, így tevődnek össze a távok és a a lövési szettek, és mi ezt egy kicsit leegyszerűsítettük, közelebb vittük a céltáblát, kisebb távot futnak, egyszerűbb a lövési magasság, stb. stb. stb. Nem akarom most részletezni, és ez a sportágunk is most bemutatkozik majd a mezejfutással egy időben és egy helyszínen. Szóval úgy kell elképzelni, hogy valaki lefutja a futáson a 2-3-4 km-es távját, uh -huh. pihen egy órát másfelett, majd utána megy tovább erre, erre a versenyszámra ami egyrésztről elég komoly sportértéke van, részről pedig elég komoly élvezeti értéke is van. Voltunk jó pár érzékenyítő eseményen, ahová elvittük a, a lézerfegyvereinket, és nagyon-nagyon élvezték a gyerekek. Úgyhogy én nagy sikert várok ettől. Ennek már, már most 50 regisztrációnk van, és még csak két 3 hét múlva zárul a regisztráció, úgyhogy nagy sikert várok ettől is. Hm. Ezek nagyon jó hangzanak. Meg érdekes, most így próbáltam magam előtt vizualizálni ezt a, ezt a versenyt, azért komoly kihívások elé állítana, hogyha ezt művelném. Székesfehérváron milyen programok, illetve milyen versenyek várhatóak még? Esetleg van-e valami nyár, valami nagy nyári dzsembogi vagy versenyterben szervezés alatt? Ö, nekünk van egy folyamatban lévő Európa-Uniós pályázatunk, aminek a pilot projektje, az ESEN is, illetve BTMNS-es gyermekeknek a mozgásfejlesztéséhez kapcsolódik, és ennek a Pilot Projektnek a gyakorlati megvalósítása, ez egy Móze nevű projekt lesz. Ez a mozgás és zene, tehát ez kapcsolódik a mozgáshoz is, de van egy zenei modul része is. Ennek a előkészítése a május-június hónapokban, ugye említettem az öt darab rendezvényünket, Igen. illetve a a tervezett dirák olimpiai rendezvényt, illetve hát jönnek nálunk minden táborunk inkluzív, tehát a táborok is inkluzívak, és jöhetnek oda fogyatékossággal, illetve fogyatékkal élők is. Tehát minden programunk, program be, amiben benne lehet integrálni ezt a témakört, beleintegráljuk. Nekünk van két, mi felnőtt képzési intézmény is vagyunk az Egyesülettel, uh -huh. és nekünk van két felnőtt képzési programunk is, amiben bele van integrálva a fogyatékossággal élőknek a mozgásfejlesztése is, és bele van integrálva gyakorlatilag a, a pedagógusok részére ebbe ebbe a képzésekbe, hogy bevonunk fogyatékossággal élő embereket is, és ez egy mind a kettő akreditált, 30 kreditpontos továbbképzésű program, e, illetve három duális képzési partnerünk is van, az egyik az Óbudaietem, a sport képzésem, a másik a, a, a szakképzési centrum, két témakörben is, a sport osztályt a sportos témakörben is, és az oktatási témakörben is. Mind a kettőbe bele van integrálva a fogyatékkal és fogyatékossággal élőknek a modulja, illetve kapcsolatban vagyunk a tankerülettel is egyébként ilyen, ilyen téren, illetve hát az önkormányzattal is, tehát hogy nekünk elég széles az a tevékenységi kör, ahova mi be tudtuk integrálni a, a ezt az ügyet, amit mi mindannyian szolgálunk itt ebben a stúdióban. És hát mellette, mellette egyébként idén, idén szeretnénk csatlakozni az én szűkebb Pátriámba lévő Sörédi Tábor nevű történetbe, ami, ahol fogyatékkal élők biztosítanak táborozási lehetőséget, illetve a Bregyó tábor az nálunk ilyen napközis tábor szinten működik, ahol a rendezvény is lesz a Május 1 sportmajális. is. Uh -huh. Ott gyakorlatilag ez egy napközis táborot is minden évben részt veszünk a Csúdóval. Illetve, illetve hát most akkor szeretném elmondani, hogy, és erről beszéltünk a ricsi is és teljesen meglepődött ő is ezen a dolgon, Miután mi komplex dolognak gondoljuk a, azt, hogy az élet lehetőség szerint az élet minden területén a fogyatékossággal élők, illetve a fogyatékkal élők tudjanak részt venni tevékenységekbe. Mi megvalósítottunk március hónapban egy audionarrált színházi előadást a Vörösmarty Színházban, az ügynök halálát. A színház vezetősége és dolgozói abszolút nyitottak voltak, ugye vezetőváltás volt a színházban, Dolha Attila lett az igazgató, és abszolút nyitottak voltak erre, és a jövő héten lesz egyébként egy audionarrált színházi, ismét egy audionarrált színházi előadás. Ehhez megvásároltuk a profi eszközöket, ami ehhez kell és van egy csodálatos szakemberünk a Seresedit, aki ezt a projektet viszi, illetve van egy, van egy olyan ember, aki a kultúra, egy olyan hölgy, egy olyan csodálatos hölgy, a, Kram, a Gimesi Kramári Judit, aki ezt az egészet szervezi, tehát lett egy ilyen kulturális lábunk is. Bevallom őszintén, hogy így, így elmondva tényleg nagyon sok mindent csinálunk, és most őszinte leszek, sok is. Tehát viszont mindig jön szembe, szembe egy lehetőség, és meg tovább gondolunk dolgokat, és mi tényleg komolyan gondoljuk ezt a dolgot. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek jár az egyenlő hozzáférés ezekhez, és amennyiben megvalósítható akár az oktatásban, akár a kultúrában, akár a sportban, ezt kutyakötelességünk támogatni. Egyébként ebben Székesfehérvár abszolút támogató, tehát az önkormányzat, és én azt gondolom, hogy, hogy ez hozzátartozik egy társadalom fejlődés, összfejlődéséhez. És ehhez kapcsolódva még egy gondolatot szeretnék elmondani. Én, nekem két hobbim van, az egyik az Egyesület, mert nekem ez a hobbim és ez a feltöltődésem. A másik pedig nagyon szeretünk utazni, és igyekszünk olyan helyekre menni, tehát én nem ez a kifekszek a tengerpartra, aztán nem csinálok semmit, hanem mi igyekszünk aktívan pihenni. pihenni. És Máltán jártunk. És most, amióta tavaly ősszel, és amióta, amióta foglalkozunk ezzel a témakörrel, azóta teljesen más szemszögből nézem ezeket a dolgokat. És euh, például Máltán egy csodálatos dolog történt, és én azt gondolom, hogy ez egy megint egy példaértékű dolog, euh, ami, amit érdemes lenne itt Magyarországon is meghonosítani. Elmentünk, ott van a Popeye Park, ugye ott forgatták le a Popeye című filmet a 80-as években, Robin Williamsnek a Igen. főszereplésével, és elmentünk ebbe a parkba, így családostól, és megkaptuk a tiketet, és utána kaptunk kar, ö, ilyen karszalagot. És léptünk tovább, mondták, hogy majd egy hölgy fogja felrakni ezt a karszalagot. És hát találta a hölgy, és mikor megfordult, mondta, hogy egy kis türelmet kért, és felnéztem én is. És egy down hölgy volt, aki felhelyezte nekünk a karszalagot. Pici türelmet kért, megtörölte a száját, igazította a ruháját, és felhelyezte nekünk a karszalagot. Hmm. Ö, tehát ez nekem egy akkora élmény volt, hogy, hogy, hogy, hogy rájöttem, hogy, hogy azért van még mit tennünk ezen a területen. És én azt gondolom, hogy, hogy ha a Fodisz is, továbbra, ha továbbra is tudunk a fodissal együtt munkálkodni a sportterületén, illetve várossal továbbra is ilyen szinten támogatja ezeket a kezdeményezéseket, akkor nagyon, nagyon, a helyi közösségünkben nagyon szép eredményeket tudunk elérni ebben. És bocsánat, hogy elkalandoztam a szótort, de szerintem ezek is összefüggnek ezek a dolgok, úgyhogy, uh -huh. úgyhogy én ezúton is köszönöm a Fodisznak, illetve a, a városnak, hogy ilyen szinten támogatja a kezdeményezéseinket. Szuper. Ez, Há... megint, ez megint egy szép végszob volt ehhez a blokhoz. Legyen tánc. Hát ezt, ne ezt nehéz Jó. nehéz uh, szerintem überelni megint csak. Igen, legyen tánc. Telling you got to let me know. Should I stay or should I go? That you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you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 Hát Mi? megszakítani sem egyszerű a beszélgetést, igen. és ö, még is sem egyszerű, mert ö, meg kell szakítani egy másik beszélgetést, hogy visszajöjjünk a mikrofonba beszélgetni. Igen, de még kibogoztam én is a fejhallgatót addigra, igen, még a szignó is vissza ö, véget ért. <coughs> igen, tehát, hogy itt a zene alatti beszélgetéseknél is csak kapkodjuk a fejünket, hogy mennyi ötlete van itt, a, itt az új embereknek az asztalnál, úgyhogy... Ezekről szeretnék kérdezni, hogy nálatok Székesfehérvágon, mik a távlatitágok? Mert most, ha itt már belementél el itt a zene alatt, akkor, akkor itt most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Akkor megismétlem azt, amit a szünetben beszélgettünk, illetve tovább mondom. Tulajdonképpen ugye két éve vagyunk aktívak, és eljutottunk arra a pontra, hogy kvázi egy önálló olyan, érték, olyan értéket teremtettünk, ami, ami piaci értékkel is bír. Ugyanis azt tudni kell, hogy egy Egyesületet fenntartani, az pénzbe kerül. Tehát, hogy ez nem... nem... És a legnagyobb szponzor az Egyesületnek az a kicsi családi vállalkozásunk, illetve a családi kasszánk. Tehát mi ezt az egész Egyesületet, ezt ebből üzemeltetjük, illetve abból az önkéntességből, amit a feleségem, aki az elnöke az Egyesületnek, a három gyerkőcöm, meg még édesanyám is segít ebbe az Egyesületbe, illetve vannak önkénteseink, és szeretném megemlíteni itt a nagy nyilvánosság előtt a császár Gabriellát, aki szívvel lélekkel csinálja az Egyesületünkben, hol ablakot takarít, hol a docsongba, mossa fel a padlót, hol gyakorlatilag a nevezésben segít az adrienéknek, illetve az Adriennek, az Adriennel közösen a, ezen a, a futamon is. Tehát ő a mini mindenesünk, finom süti süt, tehát tök jól el voltak látva, vagy nagyon el volt látva a Dóri is, és az Adrienne is el volt látva ilyen téren a, a futamon. Én azt gondolom, hogy enélkül nem működik ez a történet. Tehát, hogy, hogy ezt ha valaki szívvel, lélekkel kell, hogy csinálja, mert, mert itt rögtön visszajelzéseket kap ezzel kapcsolatban, és tulajdonképpen mi, mi ugye fogyatékkal és fogyatékossággal élőkkel is foglalkozunk, de és ugye épp, épp gyermekekkel, és hát a, a, a helyzet az, hogy a, a srácok, ugye a Gergő és az István a legjobban a. A, azokat a foglalkozásokat várják, amik, amik éppen ezzel a két tevékenységek közvetlen kapcsolatosak és Visszatérve a távlati tervekre, mindenből a csomagból, amit két év alatt összeraktunk, szeretnénk egy, most nagyon csúnyán hangzik, egy piacon értékesíthető terméket létrehozni, amivel ki tudunk lépni a for profit-os hogy tudjuk működtetni a non profit részét. Uh -huh. Tehát ez az Egyesülete soha nem arról fog szólni, hogy mi ebből pénzt ö, ö, vennénk ki, hanem arról fog szólni, hogy az, amit az Egyesülettel tudunk bevételt termelni, azzal fejlesztjük a non profit részt, ami fejlesztéssel tudjuk még jobban csinálni a for profitos tulajdonképpen ez tehát tulajdonképpen uh -huh. ez, egy ilyen, ez egy ilyen örökös körforgás. Nem tartható továbbra az, hogy a családi kasszából, illetve a családi vállalkozásokból alokáljunk ide összegeket, és ezért most elkezdjük, elkezdjük ezt a tevékenységet is. Úgyhogy ebben egyébként partnerünk lesz, a, ha minden jól megy, ez egy nagyon friss információ, a vállalkozók országos Szövetségének a helyi képviselete illetve a, az MFOI, ugye a fejlesztési ügynökséggel kezdtünk el az uniós projektek irányába gondolkodni. Nagyon tanuljuk mi is még ezt a folyamatot, és azért azt szeretném elmondani, hogy én a for profit jöttem, és két év alatt, hát fogalmazzunk finoman, nagyon sokat tapasztaltam a non profit szférának a működéséről, huh. és <coughs> hát fogalmazhatok úgy, hogy Ö, van, fejlesztésre szorul ez a szféra minden tekintetben, mert nem, a, a, nem, nem azt mondom, hogy forprofitos logikaval ezt nem lehet ö, vinni, de azt mondom, hogy a, a non-profitos részének mindenképpen változnia kell finanszírozásos egyéb tekintetben ö, azért, hogy a civilek el tudják látni azokat a feladatokat, amiket tulajdonképpen... Ö, az államtól is át tudnak venni. Mert én azt gondolom, hogy egy civil szféra csak akkor működik jól, hogyha annak kiszámítható a gazdasági és a jogi környezete, és ezen a téren nagyon sok fejlesztés Szükségs. szükséges. Így van. És a benne dolgozó emberek neki kellene engedni a kéziféket. Bocsánat, ez csak egy magányjállagű vélemény innen oldalról. Egyetértünk, hogy a legelső a blokk előtti beszélgetésünkben tíz dologban, tíz dologban egyetértettünk. Igen. Úgy, hogy ti sokkal régebb óta benne vagytok ebben a, a szénában. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az út, amin, amin, amin lépkedünk előre, ez, ez szerintem jó. Legalábbis én a saját egyesületünkről tudok beszélni illetve én azt gondolom, hogy a Fodis is abszolút, amit én tapasztaltam tőlük, és amilyen, amilyen alázattal végzik ezeket a feladatokat, én ez szerintem példaértékű. És én úgy gondolom, hogy, hogy ezek, ezek a rendezvények, amiket ők szerveznek, a jövőben is ezek a típusú rendezvények, azok, azok megállják a helyüket szervezés tekintetében, akár egy éppen, ép versenyszervezése tekintetében is. Bőven, bőven. Ezért is, ezért is mondtam azt a Ricsinek is a múltkor, hogy meg fogjuk egymás kezét, és együtt kell haladnunk tovább Igen. ezen az úton. Tehát meg kell találjuk azokat az egyesületeket, azokat a szervezeteket, akik hasonlóképpen gondolkodnak, és hasonlóképpen szeretnének előrelépni az ügyekben, mint ahogy mi is tesszük. És úgyis cselekednek, tehát az a, az a lényeg az egésznek, amit itt mondani tehát Nem csak, nem csak szállja, hanem lábbal is lépnek el. Így van, így van. Tehát nem, nem, nem csak a ígérgetés, meg a majd, majd, majd, hanem hanem akkor tényleg tegyünk is érte. Nyilván sok mindenhez idő kell, de én azt szoktam mondani, hogy mindig a, a befektetett munka az mindig éppen akkor fizetődik ki, amikor kell ez a véleményem. És most átadom a szót a kicsiéknek. Igen. <kül> igen, igen. Miközben itt a Viktor és a Gergő meg a Laci is mondta ezeket, én ránéztem a Csabira, és egy picit így összemosolyogtunk, össze hogy hát mindjárt hogy nagyon szépen köszönjük ezeket a hízelgő szavakat. Nekünk gyakorlatilag, semmi más szerepünk nem is nagyon van, megnézzük, hogy mi legyen a vacsora, és hallgassuk, hogy itt a kollégák, <gül> ö, ö, kollégák jelzik, hogy a Fodis mennyire előre előremutató tevékenységet végez. <gül> azt szerettem volna az előbb még hozzáfűzni ehhez, hogy, hogy Fodisra azt nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy ez egy, ez egy elég, elég régen és nagyon-nagyon erősen összekovácsolt szervezet gyakorlatilag minden szinten. Tehát ez egészen úgy kezdődik, hogy a közgyűlés tagjai, ugye minden vármegyében van egy tagszervezetünk, ezek, ezek elképesztően kitartó, nagyon-nagyon magas tudású, rettenetesen magas szakmai tapasztalattal rendelkező vagy pedagógusok, vagy, vagy hasonló területen dolgozó kollégák. Az elnökségbe ugye parasportolók, szintén oktatók, tudományos fokozattal rendelkező kollégák vannak, Elnök úrról ugye nem is beszélve, mindenki tudja a szakmai munkásságát, hogy azért a parasport elképesztő mennyiségű munkát végzett, és hát gyakorlatilag ezt mondtuk a előző adásban is, hogy, hogy azóta ismerik igazából ilyen szinten és ilyen színvonalon ezt a, ezt a szektort, a sportnak ezt a szektorát, mióta, mióta ezt, ezt beleállt és elkezdte felépíteni. Úgyhogy ez egy rettenetesen erős szervezet, nagyon-nagyon-nagyon jók. A, a szintek között, az együttműködés, de mindenképpen meg kell említenem, hogy az egymik, akikkel dolgozunk és akik részt vesznek a diák olimpiai rendszerbe, ugye körülbelül 80-90 a résztvevőknek egymiből érkezik, illetve, illetve lakásotthonokból nagyon-nagyon kevés sportolónk van, aki integrációban tanult, tehát többségi intézményben, és, ö, és mégis el tud jönni a versenyeinkre. Illetve ugye a versenysport az egyértelmű, ugye a, az idősebb korosztálynak szól, ott nem, nem a hallgatójogviszony. <coughs> Szabadidőnél meg ahogy beszéltük, hogy gyakorlatilag teljesen nyitott bárki számára. De hogy ez egy, ez egy lehet, hogy elcsépeltnek tűnik, de ez egy hatalmas nagy család. Uh -huh. Tehát, nem, nem te... lehet csépelt, mindenki célért dolgozik. Abszolút így van, és, és gyakorlatilag nem is nagyon tudom, hogy ebbe a közegbe, pedig elég sok embert ismerek, elég régóta dolgozom benne, nem, nem nagyon tudnék ö, olyan embert mondani, aki esetleg keresztbe tenne bármelyik másik szervezetnek, vagy úgy nagyon-nagyon ágálna, hogy a másiknak több van, jobb van, jobban megy neki, nem tudom, nagyobb az elérése az eseményeknél, vagy jobb lehetőségei vannak, hanem tényleg ez egy, ez egy, ez egy nagy család, és ez egy elképesztő remek módon működik. Én Én mondtam, en ennek nem versenynek kéne lennie, hanem egy ilyen minél magasabb színvonalat célul kitűző dolognak, hogy, hogy, hogy akkor egy összefogásnak. egy összefogásnak, hogy minél több parasportolót vagy para, tehát hogy fogyatékkal vagy fogyatékossággal élő embert bevonjanak ezek a szervezetek a sportvilágába, mert nyilván tényleg a sport összetart, meg, meg tartást ad, meg minden. Ha sport van, akkor minden van, tehát ezt is lehetne mondani. Igen, és talán ez a parasportra még jobban igaz. De hogy ne, hogyne. Vagy Egyen. a fogyatékossággal élőknek a sportjára talán még, még, még jobban. Tehát annyira jó az ügy, annyira erős ennek, a, ennek az ügynek a, az üzenete és a Összetartozás ereje, hogy, hogy szerintem ez nagyon jól működik. Igen, mert ha megnézed, akkor az ilyen problémákkal küzdő emberek folyamatosan törődésre, odafigyelésre, szeretetre és emberi kapcsolatokra vágynak, és, és egy ilyen közösségben pontosan megkaphatják azt, ami, amit itt most írtam ebben a két bővített mondatban. Abszolút így van. Igen. Csabi? Éltik. Igen, én is, amit az utolsó gondolatokra csatlakoznék rá, hogy mekkora örömet jelent egyébként maga, akár például a, a szabadidőről sok, sok szóval eset, meg diásportról is, de hogy a diásport eseményeinken, amikor ö, akár csak részt vesz az eseményen, de amikor a nyakába akasztjuk, kicsit visszatérve, akkor a sport részéhez is, nyakába akasztjuk az aranyérmet, hogy fel, fel tudja emelni a kupát, azt oda tudja vinni, kirakja a, a legmagasabb polcra, hogy ezek akkora élmények, hogy még le is fényképezi, fényképet elküldi, a pedagógusnak, pedagógus elküldi nekünk. Ezek akkora élmények nekik, hogy ez nem is nem, nem. tehát a sport ereje itt is megmutatkozik, hogy tényleg egyenlő tud lenni a folyatékossággal élő, és az ép, hogy mennyire tud örülni ő is ugyanúgy a sikernek. Igen, én egy ilyen díját adott mindig, ahhoz tudok hasonlítani, amit most elmeséltél. Olimpia előttem van, fönnál a három égmes... A dobogón, és akkor elkészül ugye az a, az a bizonyos fotó, amin hárman szerepelnek. És uh, szerintem így a fiatalokban meg a sportolókban, hiába fogyatékkal élő, nem azzal élő parasportoló, nem parasportoló, mindig így egy kicsit azért az olimpián vagy a paralimpián érezheti magát egy ilyen rendezvényen, mint amiket uh, ti csináltok, hogy ah, ott van a fotó, elértem a célomat, megvan és igenis büszke vagyok arra a, a amit elértem. értem. Igen, úgy is szokták, általában a nagyon nehezen hagyják el. Mindig szeretné még egy kép, még egy kép, még egy-két ujjongás a, a osztálytársaknak, a pedagógusnak. Hát a világ és tetején igen. vannak akkor. Tehát az, így, ez, van, ez, így van, ez az van, igen, van igen, igen, el, igen, igen, úgy, igen. Még azt a képet hagyd mondjam el a hallgatóknak, hogy egyébként egészen hidegrázós az az érzés, amikor állunk a Országos Atlétika Diakolimpia döntőn, mondjuk háttal a a kb. 300 gyereknek és a kísérőnek, aki ott van, és hívjuk ki a sportolókat a dobogóra, és, és egy ilyen elképesztő nagy csörgést szoktunk hallani, hogy ez micsoda, és fordítjuk hátra a fejünket, és látjuk, hogy a a tizennéhány éves kislányakában már van 3-4 darab ö, érem, mm. és olyan, olyan öröm és boldogság van a, a szemükben, hogy ö, talán tényleg ezért érdemes csinálni. Igen, meg, meg hát ez, ez, ez nekik a világ közepe ilyenkor. Így meg Minél több arany érem van, meg minél több érem van, annál jobban tud vele büszkélkedni az iskolába. Nem tudom, megvan -e az a a fénykép a Michael Phelps-ről, amikor egy kitárta oldalra a karjait, és akkor az összes olimpiai aranyérgme, meg az, az talán egyetlen egy ezüst így, így lóg a kezén, és így le, le van így lógatva az összes érem. Na hát nekem ezütt eszembe, hogy azért ott állni, és egy, egy, egy, egy ilyet mondjuk példaként tekinteni azért, azért jó dolog, mert hát azért gyűlnek ott a Igen, és ezek még ott azért egyébként meg... nagy teljesítmény is van, mint ahogy a Ricsi is említette, hogy minden egyes Vármegyében van tagszervezetünk, ezek a tagszervezetek meg is szervezik ugye a Vármegyei, most visszatérve az atlétikára, az atlétika Vármegyei döntőt, ők, ezek a diákok, akik hozzánk eljönnek, ők már ezt megnyerték? Tehát ő megnyerte a távolugrás számban például a hármas korcsoport lányoknál megnyerte a, a versenyét, megnyerte egy egész vármegyében, ő volt a legjobb, és így e, nyer indulási jogot arra, hogy eljön az, orsz az országosunkra, és azt is megnyeri, úgyhogy nem véletlenül a nagyobb boldogság általában. Sőt, sőt, ugye beszéltünk, hogy mennyi programunk van, és hogy mennyi dologról kéne ma beszélni, de szerintem ezeknek talán a 15 át ha, ha sikerült megvalósítani de hogy azért most egy olyan programon dolgozunk, amit még mi nem mondtunk el, de nagyon-nagyon büszkék leszünk rá, ez a Road to LA, tehát ugye 2028-ban paralimpia van uh -huh. Los Angelesben, és, és a Csabival itt összedugtuk a fejünket, meg természetesen a többi kollégával is, hogy... Akiket mennyire, imádtok. Akiket uh -huh. imádok, igen-igen. Hogy mennyire jó lenne egy, egy olyan, hát életpálya, modell, vagy, vagy egy hosszabb távú támogatás, vagy valami ilyesmit kitalálni, ahol azokból a gyerekekből, akiket az előbb nevesít vagy épp hogy nem nevesítettünk, ezek a, ezek a rendkívül is fiatal sportolókból néhány évvel később miért ne lehetne paralimpiai, Bajnok, vagy, vagy, vagy először még csak nyilván résztvevő, de hogy később akár bajnok, vagy egy paralimpikon. Tehát Igen. szerintem az egy, az egy teljesen jó program, hogy, hogy uh, felépíteni ugye a, őket. Fölépíteni. Uh -huh. Tehát a Fodis uh -huh. ugye látja, hogy a Diákolimpián mit érnek el ezek a diákok, talán ez a nulladik lépés, és akkor utána valahogy megtalálni azokat a műhelyeket, ahol ezek a szakmai munkák el tudnak uh, indulni, Uh, ugye ez egy néhány éves munka, utána be bekapcsolódnak a mi nemzetközi versenysport rendszerbe például a Virtusnál, ugye az értelmi fogyatékosoknál a Virtus uh, rendszerébe. Elindulnak ott, elindulnak az ISF, a nemzetközi versenynek a paraatlétika uh, versenyein például, aztán később el tudnak indulni az epigen, az ifjúsági paralimpiai játékok. játékokon, uh -huh. és ha ezeken a versenyeken jól szerepel, kitartó és hozza az eredményeket, akkor akkor gyakorlatilag egy lépésre van attól, hogy, hogy ezt a paralimpi színvonalat megközelítse. Nem biztos, hogy ezt el fog érni, de hogy ezt megközelítse. És amit elmondtam, ez gyakorlatilag két-három év egy tehetséges gyereknél, ahogy mi ma látjuk az eredményeket. Mm. Tehát kis túlzással, van, így van. Egy Tehát ez, ez egy ciklus, mm. és karnyújtásra van, hogy ebből a rengeteg gyerekből, akit, akit, akit mi látunk, azok, az, azokból tényleg egy, egy nagyon magas szintű sportoló válhasson. Igen, én csak annyiban egy ilyen, amit ma Ricsi mondott, hogy ez egy életpályamodellt szeretné nyakorlatilag felépíteni. Ugye, ahogy elmondtuk, és most csak lépcsőkről végig mennék, elmegy a bármegyei ö, atlétika versenyre, megnyeri. Elmegy az országos atlétika versenyre, megnyeri. Mi aztán az az atlétika országos diák döntőn, amit megnyert? Megnézzük, milyen eredmény volt. Összevetjük nagyjából a nemzetközi ö, eredményekkel, de ez a nemzetközi eredmény, ...hez képes, még nincs olyan szinten, hogy azt mondja rá az Atlétika Szövetség, hogy jó, te most már A vagy B válogatott keret tag lennél a, a para keretben, és azért elviszünk téged a paraatlétika világbajnokságra. Ekkor ö, fogjuk mi a gyereket, és támogatjuk vagy az iskolai, vagy a, a, az iskolán kívüli, sporttevékenységében, hogy majd eljusson nekik, hogy B vagy A legyen az Atlétika Szövetségnél, és akkor utána már át tudjuk az Atlétika Szövetségnek adni, az azért, szövetség még specifikusabban foglalkozik vele, majd tényleg utána eljutott a Los Angelesba a Paralimpiára. Tehát, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen híd is, hogy ne csak a, a diák, és ha a diák nem kerül be esetleg a, a, az a keretbe, akkor legyen egy híd, amivel még ezt át tudjuk hívelni, és utána még egy adni neki, a, akár az a, akár a iskola alatt, akár iskola utáni években, hogy oda tudjon érni. Tehát mondjuk, ahogy itt ezt a felépítését elmondtátok ennek a programnak, lépésről lépésre haladni, majd ha eljut egy olyan szintre ez a gyermek, ez a sportoló fiatal, akkor egy magyarországi klubbal felvenni a kapcsolatot, ahol például van para szakosztály. Így van, ez gyakorlatilag pontosan így néz ki. Nagyon sok olyan gyerek van, ugye most mi nagyjából uh, rendszerűen sok sportággal foglalkozunk, ezt már műtettük a múltkori és is, meg most is, de itt most ennél a programnál három kifejezett sportágra fókuszálunk, amelyikben Los Angelesben szerveznek enyhely értelmi folyatékossággal élőknek számot. Ez az úszás, az atlétika és az asztali uh -huh. És ezekben a, a sportágokban uh, próbáljuk uh, nézni, nézni a legjobb uh, sportolókat, és akkor őket utána Integrálni a megfelelő egyesülethez. Így van, de... és a, akár még, ja igen, és onnan indultam el a gondolatra, hogy nagyon sokan van, akik eljönnek a versenyünkre, megnyerik, nagyon jó időeredmi vagy, vagy azt a isben látjuk, hogy iszonyatosan jók a és a fonákjai, és már megkérdezik, hogy melyik egyesületbe játszol. és azt mondja, hogy igazából csak testnevelés órán, de ott nagyon sokat. Uh -huh. Ez, itt, itt most azért viszonylag fiatalabb korról beszélek még, tehát ahhoz, hogy eljusson majd ő paralimpiai szintre ahhoz egyesületi kereteket nem lehet kihagyni, tehát az azért kevés. Szóval biztosítani. Így van, igen. És akkor ö, javasoljuk neki, hogy akkor nézze egy egyesületet, erre az jönne válaszként a testnevelő tanártól, hát sajnos nincs olyan anyagi háttere, hogy ő megengedhesse magának, vagy sajnos nincs itt a környékben olyan ö, edző, aki foglalkozik ennyi értelmi folyatékossággal élőknek, és akkor itt kapcsolódik be a FODISZ, akár anyagilag, akár szakmailag. Uh -huh és itt jön majd Székesfehér Vágonos Sport Start körse. aki ilyen sportolókat fog kinevelni. Reméljük. Uh -huh. uh, Lehet ez a cél a jövőben? Uh, célnak mindenképpen uh, kitűzhetjük. Én alapvetően azt gondolom, hogy a mi Egyesületünk mindig uh, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen, a judót, hogyha nézem judoban a legnagyobb tapasztalatunk, tehát az István, ő egy nagyon jó néva a, a szakmában, ő nem csak edző, hanem a hanem pedagógus is, nagyon jó pedagógus, bíró is egyébként. És én azt gondolom, hogy a judóban jöhet ez ki legkorábban. Most elkezdtünk ezzel kapcsolatban egymikkel együttműködni, és én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon fogunk tudni. A többi sportágunkban nem valószínű, hogy fogunk tudni. Ott megmaradunk azon a szinten, hogy érzekenyítünk, szemlélet formálunk, népszerűsítünk, tehát, hogy ott, ott, ott ez, de, de úgy gondolom, hogy szakmai értelemben az István által végzett munka lehet, lehet ami ilyen típusú kimenet bírhat. Az érmekről itt csodálatral hallgattam ezt a dolgot, ugye én nem voltam élsportoló sosem, viszont ugye mondtam, hogy az én gyerkőcömő, sportoló volt, és én azt gondolom, hogy az ő példájából okulva, hát nálunk is a fal az, hogyha földengés lenne, akkor csiringelne elég sokat, mert hát teli van a fala mindenféle érmekkel. Ugye ő röplabdázik, és jelenleg is röplabdázik, és nagyon, nagyon jó volt, öröm volt hallani, hogy beszéltetek erről a kvázi életpályamodellről. Most én leegyszerűsítem ez a fajta dolog, és hát hogy fogalmaznak? Én végigkísértem az ő sportkarrierjét, tehát ő azért volt ebbés elejtezőktől elkezdve korosztályos válogatott, végigéltem ezt az egészet, és ö, ö, hogy fogalmazzak, ö, nekem nem nincs túl jó véleményem a, a, a magyar ö, a rendszerről, igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy so, nagyon sok tehetséget elbukunk azért, mert nincsenek meg azok a szakmai a és emberi feltételek, és itt az emberi is gondolok. Tehát a sportvezető az nem alkalmas arra, hogy sportvezető legyen, az edző nem alkalmas arra, hogy edző legyen, a szertáros nem alkalmas arra, hogy szertáros legyen, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, és én azt gondolom, miután az én fiamnak... Már, már, már, már elvesztegetett lehetőségei lennének csak, hogy nagyon komoly probléma a normál épsportban is a, ugye a lemorzsolódás, de ezek nem véletlenek. Hmm. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagyon ha ezt a programot meg tudja valósítani a Fodis, és azt gondolom, hogy meg is fogja tudni valósítani, mert olyan emberek viszik, ami, akik tényleg szívvel, lélekkel csinálják, akkor ez egy példaértékű lehet az épsport tekintetében is. Visszatérve az érmekre, és visszatérve egy mondatba, két mondatba az esélyegyelőségi futamra, ugye itt gyermekek, épek és fogyatékkal és fogyatékossággal élők is futottak. És a végén ugye, hát segítettem életemben először az érem átadásban. nem is gondoltam, hogy ez egy ekkora flót okoz, miután ti említettétek, hogy milyen öröm ez a, a dobogón látni. És hát itt nem volt dobogó, hanem, hanem szépen aki részt vett ezen a futamon. Gyönyörű szép érmet ö, ö, készített a Fodisztát. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez... Ö, én, én láttam már jó pár érmet, meg kezembe tartottam olimpiai érmeket is. Ö, ez egy megsüvejelendő, hogy nem egy... Ö, úgymond gagyérmet adtak a sportolóknak, hanem ez egy tényleg egy, ki lehet rakni, tehát diszként is és nagyon komoly ö, vizuális élménye is volt az éremnek, és szerintem ez is fontos, én úgy gondolom. És ö, emellé mi készítettünk, mert ö, én úgy gondoltam, hogy, ö, hogy hát akik ö, a regisztrációs szám fölött részt futamon résztvevőknek is úgy illik, hogy hát kapjanak már valamit a célba és én készítettem egyszerűbb érmet, egy olyat, amire ráraktuk az Egyesületünk logóját és azoknak az, a, a résztvevőknek is adtam érmet gyakorlatilag, és annyira élveztem, hogy, hogy adhatunk érmet, és boldogok voltak, és menet közben döntöttem el, mert véletlenül adtam egy érmet olyannak is, akinek már a nyakába volt, és pont fogyatékkal élő volt az illető, hogy hát itt van ez a sok érem, mennyire örülnének neki, mert láttam, hogy a fogyatékkal élők mennyire örültek az érmeknek. Sott eszembe jutott, hogy akkor hát mi, mi, mi lenne akkor, ha ők két érmet kapnának, és a futamon résztvevő fogyatékkal és fogyatékossággal élőknek a nagy része kapott külön tőlem érmet. És azt látni kellett volna az arcokat, hogy neki már akkor két érme van, és hogy ő mennyire szuperül teljesített. Hát én ott, ott én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezekért a pillanatok ér érdemes. És olyan jól esett, hogy jöttek a, a, a Facebook, én elég sokat Facebookozom, és jöttek ugye, a, hogy ők berakták a Szent Krisztófháztól elkezdve, az Zalaegerszegi Egyenlőségére, Egyesülettől elkezdve, ott voltak Fehérváron, az Zalaegerszeg Zala melletti, és örömmel osztották meg ezeket a képeket, és olyan jó volt látni, hogy ott volt a két érem, és mennyire boldogok voltak. Úgyhogy én sok sikert kívánok ehhez a úgy mond akadémiai vagy kiemeltehetség programhoz, ennek én azt gondolom, hogy létjogosultsága van a parasportágaknál is. Nagyon helyesnek gondolom, miután át, szerény személyem, asztali teniszezett elég sokat, és én imádom az asztali teniszt, hogy az egyik sportág az asztali tenisz. Szerintem szenzációs sportág is, egyébként hiába a nagy múltunk. Lehet, hogy én azt kívánom, hogy mindenképpen jussunk ki asztali teniszbe, és erre szerintem a legnagyobb esély most a a paraasztali para tenis esetében van, és a másik két sportág is én úgy gondolom, hogy, hogy abszolút alkalmas erre, és szerintem jó volt a célnek a kijelölése, és hát én kívánom, és ha úgy alakul, akkor akár segítek is ebben a programnak a megvalósítása mert én azt gondolom, hogy ennek, ennek nagyon komoly üzenete lehet az épek általűzhető sportágak vonatkozásában is. Így van, és köszönjük szépen mindenképpen. Egy rövid még van még időm? Viktor, időnk... Mit? Nincs is mikrofonom. Szóval, már túlcsúsztunk, úgyhogy mindegy, nyugodtan. Jó, Folytasd. túlcsúsztunk. Igen. Egy rövid <gül> élmény, ö, ugye 5 évvel ezelőtt veszítettem el a látásom, és kettő évvel ezelőtt ö, vettem át így te vakemberként az első égmet. Ez pedig a Lás egyesületnek a szervezésében történt. A Margis Szigeten volt a Lás-Mikulás futás, és ott érmet kaptunk, meglepődtem, és nagyjából én is így örültem, mint majdnem a farkának ennek az éremnek, mert sikerült lefutnom egy szigetkört. Úgyhogy nem csodálom, hogy minden ö, parasportoló sportoló boldogsággal veszi át legyen az fiatal vagy éppen felnőtt korban. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kevésnek tűnt az idő, ha nagyon hamar eltelt, de hát jót beszélgettünk, és ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok. És szerintem a hallgatók is, hogy ilyen jó témákkal készültünk, hoztatok el. Úgyhogy remélem, ennek lesz majd folytatása. Várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel egy legközelebbi alkalomnál is. Nagyon szépen köszönjük a megkívást! Köszönjük megyőben. szépen, egy szép Bocsánat, jövő hónapban lesz majd ismét egy cukorbeteg naplója, és lesz majd oroszlán szív is, a labda külön különkiadás pedig szervezés alatt van. Reméljük, hogy össze is jön. Reméljük. Köszönjük szépen a mai figyelmet mindenkinek, Már ennyit ebből a fajtából, sziasztok! With One thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind I'm designed to right try to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away It's so unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on, to didn't even know or wasted it all just to watch you go I kept everything inside it try